ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشَر الار محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الله واخواتي في الدين عزن الله اياكم para pendengar radio raja sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sungguhnya Dakwah memiliki keutamaan yang sangat agung, yang dijelaskan keutamaan dakwah ini dalam dalil-dalil yang begitu banyak, yang kita semuanya mungkin telah mengetahui akan keutamaan keutamaan tersebut. Di antaranya Firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Maman ahsanu kaulan, mimanda'ahilah Allah", yang artinya barang siapakah yang perkataannya lebih baik dari orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linaas tak muru nabil ma'aruf watanhaunah anil mungkar watu minunabil lah. Kalian adalah umat yang terbaik ya. Yang Allah menyebutkan ciri-ciri umat terbaik adalah apa? Tak muru nabil Mereka menyuruh kepada yang ma'aruf, menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Yang ini merupakan sifat seorang dai yaitu sifat dakwah. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laa yahdi allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurina'am, bahwasanya jikalau Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada seorang dengan sebab engkau, maka itu lebih baik bagimu dari mendapatkan unta yang merah. Yang unta yang merah itu di di sisi orang-orang Arab terdahulu merupakan harta yang paling mulia. Artinya apa? Artinya, tatkala engkau berdakwah, kemudian ada seorang mendapatkan petunjuk dengan sebab dakwahmu, maka itu lebih baik daripada engkau mendapatkan Mercedes Benz misalnya, atau mendapatkan mobil yang mewah. Lebih baik engkau, apa namanya itu lebih baik daripada engkau mendapatkan uh, kemewahan dunia, seperti itu. Ikhwani, akan tetapi, para pendengar sekalian, saya ingin mengajak pendengar sekalian merenungkan satu hadis. Tentang kutaman da'wah. Hadis yang sangat agung. Yang di mana Rasulullah SAW pernah bersabda. Mandalla ala khairin falahu mislu ajrifa ilihi. Yang artinya barang siapa yang menyuruh kepada kebaikan. Kebaikan apa saja. Pokoknya disebut dengan kebaikan. Maka falahu mislu ajrifa ilihi. Jika kemudian diamalkan oleh seseorang. Maka orang yang mendakwakan ini akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan Artinya apa? Kalau kita berdakwah Mendakwakan satu kebaikan Alhamdulillah ada sepuluh orang yang mengamalkannya Maka seluruh amalan mereka Akibat dakwah kita itu Pahala juga akan mengalir kepada, kepada kita Ini subhanallah Janji yang sangat besar bagi orang-orang yang berdakwah Bagaimana lagi jika ternyata dakwah kita didengar oleh banyak orang Ribuan orang yang mendengarkannya Ya kemudian mereka mengamalkan apa yang telah kita sampaikan, maka betapa banyak pahala yang akan mengalir kepada kita. Oleh karena itu, ikhwanifillahu akhwatifiddin, para pendengar sekalian, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari sini kita pahami betapa besar kedudukan Nabi SAW, betapa tinggi derajat beliau SAW, karena beliau adalah awal du'at, ad. beliau adalah da'i yang pertama, da'i yang pertama yang menyuruhkan Islam, jadi, yeah. sehingga semua amalan yang dilakukan oleh kaum Muslimin sejak zaman beliau sampai hari kiamat semuanya pahalan juga akan mengalir kepada Nabi Sallallahu yeah. Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bagaimana ketinggian kerudukan beliau. Oleh karena itu ikhwani tak kita mengetahui kerudukan Nabi Sallallahu Sallam yang sangat tinggi ini, yang kalaulah kita mau merenungkan bagaimana ketinggian juga sahabat beliau seperti Abu Bakar radhiyallahu taalaanhu. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yang Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, "Lau imanu, ima, law, imanu Abi Bakr ma imani Umar. Ma ima lauwuzina imanu Abi Bakr ma imani ummah la rajaha imanu Abi Bakr." Kalau seandainya imannya Abu Bakar ditimbang ditimbang dengan imannya umat kaum muslimin seluruhnya, maka masih lebih berat imannya Abu Bakar. Orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat pertama yang dijamin masuk surga. Namun katai ikhwas billah azani Allah wa iyakum Abu Bakar hanyalah satu dari jutaan kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Abu Bakar tidak bisa dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Abu Bakar yang tingginya seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana dengan orang-orang selain beliau radhiyallahu taala anhum Ikhwani fillah azani Allah wa iyakum para pendengar sekalian oleh karena itu kita pahami beberapa kesalahpahaman yang beredar ya di sebagian masyarakat kita seperti keyakinan bahwasanya wali itu lebih baik daripada nabi sebagaimana perkataan orang-orang yang syad, mereka mengatakan makau munubuwa tivi barzakin fuaikin rasul wadunal wali bahwasinya kedudukan kenabian itu kedudukannya sedikit di atas kerasulan. namun di bawah kewalian artinya mereka mengatakan Secara kedudukan, maka yang paling rendah adalah Rasul. Kemudian yang di tengah, di barzakh. Di antara, yaitu kedudukan kenabian. Dan yang paling tinggi adalah wali. Inilah kebatilan. Bagaimana seorang wali bisa lebih baik daripada nabi? Dan ini subhanallah, ikhwanifillah, wa khatifiddin azanillahu a'yakum. Dipraktikan oleh mereka. Bahkan, baru-baru saja telah meninggal seorang wali tersohor yang terdapat di Kalimantan. Yang sebelum meninggalnya dia, dia mengatakan, saya pergi umrah kemudian ke tanah suci, kemudian saya mengunjungi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun keluar dari kuburannya, kemudian mencium lututku. Dia mengabdinya lebih tinggi daripada Nabi. Dan pemikiran ini sudah aja sudah ada sejak zaman dulu di kalangan orang-orang Sufi. Dari tatkala kita menjelaskan bagaimana tingginya kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita tahu bahwasanya Pendapat seperti ini adalah pendapat yang batil. Bagaimana wali bisa lebih tinggi daripada Nabi? Padahal wali itu merupakan salah satu kebaikan daripada kebaikan Nabi SAW. Seluruh kebaikan yang dilakukan oleh wali, pahalanya akan mengalir kepada Nabi SAW. Ya. Saya ulangi. Wali adalah salah satu kebaikan dari jutaan kebaikan Nabi SAW. Seluruh kebaikan wali... Kalau dilakukan oleh sang wali, maka pahalanya semuanya akan mengalir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah wali mendapat hidayah kecuali melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang lain yang beredar di sebagian masyarakat kita, kesalahan kedua, yang mereka mengatakan bahwasanya kita mengirim pahala kepada Nabi, mengirim Al-Fatihah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan ini juga Pemahaman yang keliru, ya. Bahawasannya mengirim pahala itu diperbolehkan, mengirim pahala mengaji, mengirim pahala al-fatihah, ya. Bahkan madzhab syafi'iyah menyatakan bahawasannya ini tidak diperbolehkan. Ya. Kalau kita bantah melalui apa yang telah kita bicarakan ini tentang kedudukan Nabi S.W.T. kita katakan, buat apa kita mengirim al-fatihah, pahala al-fatihah kepada Nabi S.W.T. sedangkan seluruh amalan kita pahalanya akan mengalir kepada Nabi S.W.T. Tidak perlu kita kirimkan Al-Fatihah. Pahalanya suh, sudah mengalir kepada Nabi SAW. Oleh karena itu tidak seorang sahabat pun. Yang mereka mengirim-ngirim pahala kepada Nabi SAW. Baca Al-Fatihah, dikirimkan pahalanya. Al-Fatihah itu tidak pernah diterapkan oleh generasi terbaik umat ini. Yaitu generasi para sahabat Ridwanullahi Alayhim. Ikhwani. Kemudian kesalahan ketiga. Yang tersebar di masyarakat. Yang kita bisa bantah. Dengan menunjukkan keagungan Nabi SAW. Itu tak kalah sebagian masyarakat kita memahami. Bolehnya kita mengambil barokah. Dari seorang kiai. Dengan mengkiaskan kepada. Menganalogikan kepada Nabi SAW. Jadi sebagaimana Nabi SAW. Boleh diambil berkahnya. Air liurnya berbarokah. Keringatnya berbarokah. Jasadnya berbarokah. Maka jika demikian. Kiai atau wali pun berbarokah. Boleh kita ambil barokah dengan meminum bekas minumnya atau dengan mengusapkan tangan kita ke keringat dia, ya. Atau kita apa namanya mengambil air liur sang kiai dengan mengkiaskan kepada Nabi saw. Kita katakan ini pemahaman yang batal. Ya. Yang pertama hal ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat sesama mereka. Para sahabat hanyalah mengambil barokah dari Nabi saw. Adapun di antara mereka Abu Bakar misalnya radhiyallahu taala anhu tidak ada seorang pun yang datang kepada Abu Bakar kemudian mencari-cari barokah dari sisa air minum beliau atau dengan mengambil keringat beliau tidak ada demikian juga Umar demikian juga Utsman demikian juga Ali dan demikian sahabat yang lainnya Hal ini menunjukkan bahwasanya mengambil barokah dari jasad nabi dari jasad atau dari air liur itu semuanya merupakan kekhususan nabi sallallahu alaihi wasallam Bagaimana mungkin kita bisa menyamakan Seorang kiai dengan Nabi SAW. Bukankah tingkat kesolehan antara seorang Nabi SAW dengan kiai sangat jauh berbeda. Telah kita jelaskan Abu Bakar saja yang luar biasa imannya. Yang digelar oleh Nabi SAW As-Siddiq. Yang selalu membenarkan tingkat keimanannya luar biasa. Yang kata Umar kalau seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat. Seluruhnya masih lebih berat iman Abu Bakar. Itu saja yang dijamin masuk surga oleh Allah subhanahu wa taala. Ya, melalui lisan Rasulullah SAW Tidak bisa kita ambil barokahnya Tidak pernah diterapkan oleh sahabat yang lain Padahal mereka tahu Abu Bakar bagaimana ketinggian Ketinggiannya di sisi Allah Mereka tahu bagaimana Abu Bakar telah dijamin masuk surga Namun tidak seorang pun dari sahabat yang lain Mengambil mengambil berkah Dari air liur beliau atau dari keringat beliau Atau yang lainnya Jikalau Abu Bakar jadi demikian, Bagaimana dengan Pak Kiai zaman sekarang yang imannya tentunya jauh dari Abu Bakar Dibandingkan dengan Abu Bakar Terus kita tidak tahu Pak Kiai itu Apakah Apakah Pak Kiai itu benar-benar imannya murni Bertauhid tidak terselamat, Terselamatkan dari kesyirikan Kita tidak tahu Bukankah banyak dukun-dukun ya, Yang bisa nyantet Bahkan mengajarkan santet Mengajarkan jimat-jimat Mengaku-ngaku dirinya Pak Kiai Kita tidak tahu bagaimana kedudukan Kiai Imannya benar enggak Bersih enggak dari kesyirikan? Ini pertama Kedua, kita tidak tahu apakah Pak Kiai tadi itu dijamin masuk surga sebagaimana Abu Bakar? Bagaimana meninggalnya nanti? Belum tentu dijamin masuk surga. Oleh karena itu, membandingkan Pak Kiai dengan Abu Bakar saja sudah tidak tidak bisa kita bandingkan. Apalagi kita menyamakan antara Pak Kiai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin perluas sedikit dan saya harap para pendengar sabar ya. Saya ajak para pendengar sedikit untuk berfikir. Tentang dalil mereka. Kalau kita tanyakan kepada mereka. Yang mengatakan boleh mencari barokah dari Pak Kiai. Kita tanyakan apa dalil antum. Boleh mengambil barokah dari Pak Kiai. Mereka akan mengatakan bahwasannya dalil kami kias. Bahwasannya kita mengkiaskan Pak Kiai dengan Nabi. Tatkala Nabi orang soleh. Dan Pak Kiai juga sama-sama orang soleh. Kalau Nabi bisa diambil barokahnya. Maka Pak Kiai juga demikian. Ini dalil mereka. Kita bantah kita katakan bahwasannya. Kias itu ada empat rukunnya. Yang pertama, Al-Maqis. yaitu suatu yang dikiaskan. Dalam hal ini adalah Pak Kiai. Al-Maqis alaihi yang kedua. Rukun yang kedua, Al-Maqis alaihi. yaitu dalam ini yang dikiaskan kepadanya. Dalam pembicaraan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, Al-Illah al-Jami'ah. yaitu sebab yang sama, yang terdapat di antara keduanya. Antara cabang dan asal. Antara yang dikiaskan dengan yang dikiaskan kepadanya. Apa sih kesamaan yang terdapat antara Pak Kiai dengan Nabi SAW katanya kesolehan. Yang keempat, rukun yang keempat, al-hukum. Hukum yang timbul. Tatkala sebabnya sama, sama-sama kesolehan antara Pak Kiai dengan Nabi. Dan Nabi SAW boleh diambil barokah? Kalau begitu, Kalau begitu, Pak Kiai juga boleh kita ambil barokahnya. Ini, ini dalil mereka. Kita mendialogi mereka... Kita diskusi dengan mereka pada poin yang ketiga, yaitu tentang ilah jamiah. Apakah benar sebab yang terdapat pada Nabi itu sama dengan sebab yang terdapat pada Pak Kiai sehingga kita bisa menyamakan Pak Kiai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga bisa diambil barokahnya? Kita teliti dulu. Kita bilang apa sih sebab yang sama antara Pak Kiai dengan Nabi? Kata mereka sama-sama orang yang soleh. Kita bilang ini jelas batil, kias, ma'al farik, perbedaan yang sangat jauh. Bukankah? Anda dan kita, Bapak dan, ibu, dan seluruhnya, kaum muslimin sepakat. Kedudukan Nabi SAW, kesolehan Nabi SAW, tidak bisa dibandingkan dengan kesolehan Abu Bakar, apalagi Pak Kiai. Tidak bisa dibandingkan. Tingkat kesolehannya berbeda. Antara langit dengan sumur. Tingkat kesolehan sangat berbeda. Ketinggian di Sya Allah sangat jauh berbeda. Mereka mengatakan, bukan maksud kami, tingkat kesolehan. Kata mereka, kita akui tingkat kesolehan itu berbeda. Akan tetapi mereka mengatakan, Karena pada Nabi dan Pak Kiai sama-sama ada asal kesolehan. Asal ketakuan. Ibarat pohon. Ada pohon kelapa. Ada pohon kangkung. Ya. Dua-dua sama-sama pohon. Meskipun ketinggiannya berbeda. Akan tetapi dua-dua memiliki akar. Pohon kelapa punya akar. Pohon, juga, pohon kangkung juga punya akar. Kata mereka demikian juga antara Nabi dengan Pak Kiai. Tingkat kesolehannya tinggi berbeda. Nabi luar biasa tingkat kesolehannya, Pak Kiai kurang akan tapi sama-sama punya akar kesolehan. Itulah yang menyebabkan kami menyamakan antara Kiai dengan Nabi, kata mereka. Kita bantah kalau memang demikian. Bahwasannya yang menyebabkan kalian menyamakan antara Nabi dengan Pak Kiai karena sama-sama memiliki akar kesolehan. Maka kita katakan kalau demikian maka seluruh kaum muslimin punya akar kesolehan. Saya sebagai pembicara juga punya akar kesolehan. Asal kesolehan itu ada, orang muslim mesti ada asal kesolehan. Demikian juga para pendengar sekalian memiliki asal kesolehan. Kalau demikian boleh diambil barokahnya. Kalau gitu silakan mengambil barokah saya. Kita silakan, silakan kita kumpul rame-rame, kita buang ludah masukkan dalam botol aqua kita jadikan aqua apa namanya berbarokah atau air liur berbarokah. Produksi radio Raja. Ya. Ini jelas batil ya. Kali karena itu tidak bisa dikiaskan antara pak kiai dengan Nabi saw. Intinya ikhwani para pendengar sekalian. Kita tahu bagaimana kedudukan seorang yang berdakwah. Ya, semakin banyak orang yang mengikuti amalannya, maka semakin banyak, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita juga paham akan bagaimana ketinggian kedudukan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah generasi kedua, artinya generasi pertama yang menyebarkan dakwah ini. Kita tidak bakalan bisa mengenal Islam kecuali setelah melalui tahapan para sahabat, karena para sahabat adalah Murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, murid-murid langsung yang dididik langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka jika melakukan kesalahan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti mengikuti jalan sahabat? Karena mereka memiliki banyak keutamaan dibandingkan dengan kita. Pertama, para sahabat orang yang paling paham tentang bahasa kalau kita tentu tidak mau dengar hadis Nabi kan yang tidak paham buka kamus juga masih belum paham sudah ketemu makna makna kalimat-kalimatnya pun masih belum bisa paham maknanya para sahabat luar biasa paham paling paham bahasa Arab kemudian mereka tatkala mendengar hadis langsung dari Nabi saw tidak perlu perantara adapun kita kita harus melihat mem, memeriksa sanad hadis terkadang sudah kita periksa ternyata hadisnya doaif ya. hadisnya lemah. Ya. Kemudian kita perlu ilmu untuk bisa melirik, apa namanya meneliti masalah sahabat tidak perlu. Kemudian ketiga para sahabat oh, generasi yang pertama mempraktekkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, generasi yang pertama mempraktekkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini merupakan kemuliaan yang luar biasa. Yang keempat para sahabat kalau keliru ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling penting. Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi para sahabat. Kalau ada yang salah di antara mereka turun ayat. Ada, kalau ada salah di antara mereka turun ayat, sering terjadi demikian. Asbabunuzul sebab turunnya ayat berkaitan dengan sahabat ini, berkaitan dengan sahabat ini diawasi oleh Allah Subhanahuwataala, dibimbing oleh Allah Subhanahuwataala. Oleh karena itu Jabir bin Abdullah mengatakan bolehnya azal, ya. mengeluarkan mani seorang suami mengeluarkan mani dari kemulan istrinya. Ya. Dengan dalil apa? Kunna azil wal Quranu yanzil. Kita dulu di zaman sahabat berazal dan Al Quran turun. Allah tidak menegur, menunjukkan bolehnya berazal. Kita berazal dan Al-Qur'an turun Allah tidak negur. Berarti bolehnya berazal. Ini menunjukkan bahwasanya Allah mengawasi bagaimana para sahabat mempraktikkan ayat-ayat Allah dan mempraktikkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan yang sangat besar yang mereka miliki berkaitan dengan bahasan kita, mereka adalah generasi dai kedua. Artinya, dai pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dai kedua adalah para sahabat. Sehingga seluruh amalan atau seluruh Uh, pahala yang amalan yang dilakukan oleh kaum Muslimin setelah generasi sahabat sampai hari kiamat mesti ngalir kepada siapa? Para sahabat ini menunjukkan bagaimana keutamaan para sahabat. Oleh kerana itu ikhwani wa khati'filah azza niyyallahu iyyakum merupakan suatu tindak kriminal yang sangat besar yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku-ngaku mereka cinta kepada Ali radhiyallahu anhu yaitu orang-orang Syiah yang mengata yang mengatakan bahwasanya para sahabat Seluruhnya kafir, kecuali 6 orang. Ada yang mengatakan kecuali 8 orang, khilaf di antara mereka. Mereka bilang para sahabat seluruhnya kafir, kecuali cuma 6 orang. Ada yang mengatakan 10 orang. Paling banter mengatakan cuma 18 orang. Dan saya tantang orang syia bisa mendatangkan 19 orang sahabat yang tidak mereka kafirkan. Paling banter yang mereka tidak kafirkan, 18. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan cuma 6 orang yang tidak kafir. Subhanallah. Bagaimana ya? para sahabat yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum wa radu'an yang Allah Ridho kepada mereka kemudian Allah mengatakan kuntum khaira ummah kalian adalah umat terbaik kemudian Rasulullah SAW mengatakan khairan nasi korni sungguhnya generasi terbaik adalah generasiku para sahabat kemudian mereka dididik langsung oleh Rasulullah SAW kemudian mereka diawasi langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka yang mendakwahkan agama ini Al-Quran tidak akan sampai kepada kita kecuali melalui mereka Terus kita katakan mereka sebagian besar mereka kafir kecuali cuma enam orang. Ini merupakan tindak kriminal yang sangat besar kepada para sahabat. Ya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tasubu ashabi. janganlah kalian mencela sahabatku." Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Karena para sahabat manusia. Para sahabat bukan para nabi. Para sahabat tidak maksum sebagai sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mesti melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata. Setiap badi ada mesti melakukan kesalahan. Para sahabat juga demikian melakukan kesalahan. Oleh karena itu jangan kita jadikan kesalahan yang mereka lakukan sebagai sarana untuk mencela mereka. Karena ingatlah kebaikan mereka begitu besar. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan, La ta subu Janganlah kalian mencela para sahabatku. Ya, karena memang para sahabat mesti melakukan kesalahan. Tapi jangan kalian jadikan kesalahan mereka sebagai bahan untuk mencela mereka. Lau anna ahadakum kata Rasulullah Sallam kemudian. Lau anna ahadakum anfaqamitla ohudin dahaban Mabalaga muda ahadih mula nasifahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya salah seorang dari kalian ini ya, ikhwan, ya. Dari kita-kita ini misalnya, menyumbangkan emas kita punya emas sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud itu gede banget ya. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melihat tanah suci, bisa mengunjungi uh, Kota Madinah ya, bisa mengunjungi rumah saya juga tidak mengapa. Bapak, -bapak akan lihat bahwasanya di Madinah ada gunung gede namanya Gunung Uhud. Gede banget. Kalau ditimbang dengan timbangan, ya, saya rasa tidak ada timbangan yang bisa menimbangnya. Ya. Berton-ton, entah berapa ribu ton, gede banget. Seandainya kita punya emas segede itu, emas segede gunung Uhud, ribuan ton atau jutaan ton, intinya ribuan ton, gede banget. Emas milik kita. Terus kita bersadakoh karena Allah. Tidak kita ceritakan kepada siapa saja, ikhlas. Kita sadakohkan. Tidak ngomong kiri, tidak ngomong kanan, istri kita pun tidak kita laporkan, diam-diam saja. Tangan kanan mengeluarkan, tangan kiri Tidak tahu. Kalau kita ikhlas ya, itu masih tidak bisa melampaui amalan para sahabat yang kecil. Kalau mereka menginfakan segenggam gandum misalnya, kata Rasulullah, apa yang akan infakan sebesar gunung? Allah tidak bisa menyamai infak kecil yang diberikan oleh sahabat. Kenapa? Karena kedudukan mereka yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana jasa mereka? Tatkala memperjuangkan Islam, ya, rela berkorban demi Islam. Semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena saya katakan termasuk kriminal yang sangat besar yaitu mengkafirkan sebagian besar para sahabat kecuali segelintir si di antara mereka. Ini menunjukkan dakwah Nabi tidak berhasil dan Allah tidak bisa mengawasi para sahabat dengan dengan baik. Ikhwani para pendengar sekalian, inilah di antara faedah kita mengetahui bagaimana dakwah itu bisa mengangkat derajat seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam derajatnya menjadi sangat tinggi karena dakwah. Demikian juga ikhwani, kalau kita ingin bisa dirangkat derajatnya, marilah kita berdakwah. Bukankah kalau ada salah seorang mendapatkan petunjuk gara-gara kita, luar biasa pahala yang akan kita peroleh. Bayangkan kalau ada seorang melakukan kesyirikan. Kemudian kita dakwahi dia, kita kenalkan dia dengan Tauhid, Kemudian dia mengamalkan Tauhid tersebut. Betul besar pahala yang akan mengalir kepada kita ikhwani, para pendengar sekalian. ya. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahi lau annal samawati saba' wa'amirahunna ghayri wal ardina sab'a fi kiffatin wala ilaha illallah fi kiffatin malabbihi la ilaha illallah kalau seandainya langit yang tuju. ya beserta penghuninya selain Allah subhanahu wa taala kemudian bumi yang tuju ditaruh di daun timbangan kemudian daun timbangan yang satu diletakkan diletakkan la ilaha illallah masih lebih berat la ilaha illallah masih berat amalan tauhid daripada langit dan bumi cobalah kita bayangkan ada seorang berbuat syirikan memiliki keyakinan terhadap jimat-jimat meyakini keyakinan terhadap sihir-sihir ya, melakukan sihir Kemudian kita beri petunjuk, kita dakwai, kita kasih kaset. Atau kita suruh dengarkan radio rojak misalnya. Dia dapat hidayah, maka subhanallah. Betapa besar pahala yang kita akan peroleh. Lebih berat daripada langit yang tujuh, lebih berat daripada bumi yang tujuh. Ikhwanifillah azaniyallahu'ayakum. Kalau lah kita renungkan hadis yang sangat agung ini. Barang siapa yang beri petunjuk kepada kebaikan, maka dia akan peroleh amalan, pahala orang yang mengamalkannya. Inilah hadis yang sangat agung, yang sangat luar biasa ya. Ikhwan ini, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak ingin panjang lebar tentang kotaman dakwah. Para pendengar sekarang mungkin sudah lebih apa lebih banyak lagi baca di buku-buku tentang kotaman dakwah. Nah, kemudian, Ikhwan ini, Waqtifidin azza wa jalla. Bapak dan ibu-ibu sekalian, namun perhatikan bahwasanya, yes, mungkin kita semangat berdakwah, akan tapi di sana ada etika-etika yang harus kita perhatikan dalam berdakwah. Ini mungkin semua para pendengar telah mengetahuinya, namun saya hanya sekedar membabi butir mengingatkan diri saya pribadi dan mengingatkan para pendengar sekalian ya bahwasanya tatkala kita berdakwah kita ikhlas hendaknya ya karena ikhlas adalah landasan semua amal Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayuhan nabi inna arsalna syahidan wa mubasyyiran wa nadhira wa da'iyan ila allahi bi idnihi wa sirajan munira wahai nabi ya kata Allah Subhanahu wa taala semuanya kami mengutus engkau ya sebagai Pemberi kabar gembira, ya. kemudian sebagai pemberi peringatan. Wada'ian ilallah dan dai kepada Allah, dai yang ikhlas yang menyuruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan ini, Nabi disifati oleh Allah sebagai dai ilallah yang menyuruh kepada Allah. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Yusuf, kulhadhi sabili aduul ilallah. Katakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah jalanku, aku menyuruh kepada Allah. Sehingga dakwah yang benar adalah dakwah yang ikhlas. Yang diniatkan untuk menyuruh kepada Allah. Kita bukanlah berdawah untuk orang tertarik kepada cara pembicaraan kita. Agar orang berkeliling di sekitar kita. Ini dakwah yang tidak ikhlas. Sehingga timbul, ya, tatkala kita berdawah. Kemudian ada orang lain orang lain berdawah dengan dakwah yang sama, dakwah tauhid. Kemudian orang-orang tersebut, murid kita lari kepada dia karena lebih bagus pembicaraannya, kita pun marah. Ini menunjukkan kita tidak ikhlas. Karena berarti kita selama ini berdawah untuk diri kita, agar orang-orang keliling di sekitar kita. Timbul hasad. Ya, Tatkala kita ada orang lebih pandai berdakwahnya daripada kita, lebih tinggi ilmunya, kemudian namanya suatu yang biasa orang-orang mencari yang lebih alim. Kemudian kita hasad. Nah, ini salah. Kalau kita mengikhlas, alhamdulillah. Alhamdulillah ada dai yang lain yang menangani matu kita. Kita cari matu yang lain dan kita akan teruji, teruji keikhlasan kita. Tatkala ada orang yang menyayangi kita dalam berdakwah, pakai kita ikhlas ataukah malah kita? Mengajak kita untuk mengaji sama ustaz yang lain Oleh kerana ikhwanifillah Kita berdakwah bukan mencari pengikut Dan jangan kita terpedaya Tatkala kita berdakwah Kemudian banyak orang di sekeliling kita Jangan Jangan kemudian kita menganggap Berarti kita ini hebat Berarti kita ini wow di sisi Allah Buktinya orang-orang berkumpul di sisi kita Tidak ikhwani. Yang lebih mengetahui antum sekalian Adalah antum sendiri Bukankah antum banyak melakukan kemaksiatan Bukankah antum tidak bisa menjaga lisan antum Bukan kaklum tidak bisa menjaga hati antum, mungkin hasad, mungkin suusun. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan dengan hati kita. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan dengan lisan kita. Ya. Oleh karena itu, kita harus ikhlas dalam dalam berda'wah. Ya. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taymiah mengatakan, hasad yang timbul di antara ahli ilmi, para ulama atau ahli ilmu, itu lebih banyak daripada hasad yang timbul di antara ahli harta. Orang-orang kaya itu hasad di antara mereka. Cemburu. Yang sana beli ini kita juga ingin beli. Cemburu di antara mereka. Hasad. Dengki. Namun dengki, kedengkian yang timbul di antara orang yang memiliki ilmu itu lebih. Kata Syekhul Islam Ibn Tayami. Oleh kerana jangan kita merasa pede. Kita seorang da'i. Kemudian kita yakin kita tidak hasad. Tidak. Jangan kita seperti itu. Kita harus hati-hati. Menjaga hati kita jangan sampai terkena dengan penyakit hasad. Atau ujub bangga dengan diri kita. Sehingga bisa merusak keikhlasan dakwah kita. Kemudian di antara makna da'i ila Allah. Menyuruh kepada Allah. Yaitu memang benar-benar dakwah kita menyuruh kepada Alkitab dan Sunnah, kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat. Adapun dakwah kita menyuruh kepada partai tertentu, menyuruh kepada kelompok tertentu, ya, menyuruh kepada pondok tertentu, kepada yayasan tertentu. Ini berarti tidak ikhlas kita. Sampai-sampai timbul wala dan barok benci dan Benci dan sayang atau benci dan cinta dibangun di atas partai Ini yang sangat mengerikan yang kita lihat kenyataannya terjadi Partai-partai Islam saling bersaing Yang satu menyalakan yang lain menjatuhkan yang lain dalam rangka mencari masa Kalau tidak menjatuhkan yang lain masa tidak mau sama dia membanggakan apa yang dia miliki supaya dipilih oleh masa Kemudian menjatuhkan partai yang lain Kalau ada orang ikut partai yang lain dia benci Dia bangun wala dan baru di atas partai Ini dakwah yang tidak benar bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dakwah bukan kepada kitab dan sunnah Oleh karena itu ikhwani para pendengar sekalian hati-hati ya, tatkala kita berdakwah nanti kita ikhlas benar-benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani ya, di antara etika dalam berdakwah, ini yang sangat penting yaitu kita hikmah dalam berdakwah. Bersikap lemah lembut dalam berdakwah ya. Demikianlah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bayangkan betapa banyak orang tatkala bertemu dengan Rasulullah sallallahu mendengar tutur katanya langsung masuk Islam. Kenapa? Karena akhlak beliau yang luar biasa. Seorang dai yang baik, yang bertutur kata yang lembut. Kalau ada orang ketemu dengan dia langsung jatuh cinta dengan perkataan yang per perkataan pertama. Langsung tertarik dengan dai ini. Ini harusnya seperti itu. Orang mengenal kita sebagai orang-orang yang baik, bukan tatkala kita jadi dai malah sangar, malah mengerikan, orang takut. Ini bagaimana ini seperti ini? Bukankah kita mencintai Rasulullah Sallam? Maka narifku fichein ilazana, ya. ilazana. Tidaklah kelembutan dalam segala perkara kecuali akan, akan apa namanya, menghiasinya. Ya. Memang benar kita terkadang harus keras, tapi asalnya dalam dakwah adalah kita lembut. Asal dalam dakwah kita adalah dalam kelembutan. Kemudian ikhwani. ya, sebenarnya banyak etika yang ingin anda sampaikan. Cuma anda ingin kasih antum praktek nyata yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan, dan tentang bagaimana cara berdakwah. Para ulama menyebutkan bahwasanya surat Yusuf, surat Yusuf itu disebut dengan surat dakwah. Kenapa? Karena dalamnya banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan dakwah seperti tadi yang kita bacakan kulhadis, sabdun dan seterusnya. Kemudian ikhwanie, para pendengar sekalian, dalam surat Yusuf dijelaskan bagaimana Yusuf Alaihissalam berdakwah kepada dua orang yang masuk penjara. Kita akan sedikit renungkan bagaimana cara Yusuf berdakwah sehingga kita bisa meniru, mencontoh, menjadikan beliau teladan dalam dalam berdakwah. Kita tahu semuanya bahwasanya Yusuf alaihi salam dipenjara al kisah karena apa namanya? karena fitnah yang ujian yang dia hadapi yang begitu besar. Tatkala dia dilempar oleh kakak-kakaknya, saudara-saudaranya ke dalam sumur kemudian akhirnya dia dibeli dan dipelihara oleh seorang raja yang memiliki permaisuri yang sangat cantik jelita. Yang permaisuri yang sangat cantik jelita ini berusaha untuk merayu, menundukkan Yusuf alaihissalam. Allah subhanahu wa taala berfirman: وَرَأَوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَلَكَ قَالَ مَا أَذَلَّ اللَّهُ Allah menceritakan bahwasanya permaisuri yang cantik jelita ini berusaha merayu Yusuf agar Yusuf mau berzina dengan dengan dia. Ikhwani, cobaan yang dihadapi Yusuf itu sangat luar biasa. Yang seandainya kita hadapi tidak mungkin mungkin sulit bagi kita untuk bisa terhindar dari cobaan yang berat itu. Para Allah menyebutkan banyak godaan. Ada yang mengatakan sepuluh, ada yang mengatakan kurang dari itu, ada yang mengatakan lebih. Sepuluh godaan besar yang dihadapi oleh Yusuf alaihissalam. Di antara sepuluh godaan tersebut. Pertama, Yusuf alaihissalam adalah orang yang gorib. Orang yang asing. Namanya orang yang asing itu lebih mudah terdorong untuk melakukan kemaksiatan daripada orang tidak asing. Artinya seperti kita lihat kenyataan-nyata, kenyataan yang ada. Orang terkadang, orang nakal, orang penjahat. Kalau ingin menyolong, ingin mencuri, dia tidak mau nyolong di kampungnya sendiri. Dia mau nyolongnya di mana? Di kampung tetangga. Kenapa? Kalau nyolong ketahuan di kampungnya, malu. Dia malu, orang tuanya malu. Akhirnya dia, kalau kampung tetangga 5 kilo atau 6 kilo, digebabak babak pelur, tidak ada yang kenal sama dia. Dia tidak malu. Oleh karena itu, keasingan itu terkadang mendorong orang untuk melakukan kemaksiatan. Dan ini dihadapi oleh Yusuf, dia adalah orang yang asing. Kedua, Ikhwani, Yusuf alaihissalam, orang yang sangat tampan. Tampannya luar biasa. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Uatia Shatral Jamal, Nabi Yusuf Alaihissalam diberikan setengah ketampanan. Kalau kita ini berapa seper miliar ketampanan? Intinya Yusuf Alaihissalam setengah ketampanan luar biasa ketampanannya. Dan orang yang tampan itu lebih mudah untuk bermaksiat daripada orang yang tidak tampan. Hmm. Dimungkin atau tidak? Iya. Kalau orang jelek ya malu-malu untuk goda cewek, istilahnya gitu. <laughs> Tapi kalau tampan berani sweet-sweet ya, karena pede. Ini godaan yang luar biasa juga. Yang ketiga Yusuf masih muda dan orang yang muda syahwatnya lebih tinggi daripada orang yang sudah tua. Secara umum demikian. Meskipun ada tua-tua keladi. Tapi asalnya orang yang muda itu syahwatnya lebih tinggi. Oleh karena itu, kalau ada dua orang yang berzina, orang yang muda sama orang yang tua sama-sama dosa besar. Namun yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang tua yang berzina. Usaymitin zanin, orang tua yang berzina. Ini kok sudah tua? Sudah kerepot masih nekat berzina Bukankah syahwatnya kecil, tapi masih nekat berzina Tambah. Kalau anak muda berzina Karena syahwatnya gede, memang dosa besar Akan tapi masih lebih baik Atau yang berzina lebih orang tua berzina itu lebih parah daripada Di sisi Allah daripada orang yang tua hmm. ya. Karena dorongannya sebenarnya enggak ada Namun masih nekat untuk berzina Cobaan berikutnya yang dihadapi oleh Yusuf AS Yaitu uh, Wanita ini sangat cantik jelita ya. Wanita ini sangat cantik jelita Kita tahu bahwasanya Permaisuri yang merayu Yusuf AS adalah wanita yang sangat cantik jelita. Karena dia adalah istri dari seorang raja. Dan merupakan adat kebiasaan raja kalau cari istri tentunya yang sangat, sangat cantik jelita. Ya. Langka kalau ada raja yang cari istri yang pas-pasan wajahnya ya. Misalnya antum jadi raja tentunya antum pasang iklan mana akhwat yang paling cantik yang mau nikah sama saya antum raja berhak untuk memilih cari akhwat yang paling cantik Demikianlah wanita ini dia adalah permaisuri seorang raja tentunya dia sangat cantik jelita Ini merupakan godaan tersendiri bagi Yusuf alaihissalam Kemudian dia yang merayu godaan berikutnya dia yang merayu waqalat hay talak kata dia tafadhol silakan Monggo monggo ya istilahnya kalau kita Digoda cewek, kalau ada seorang ikhwan digoda cewek, ini ngeri. Kalau kita mungkin ada cewek lewat, mungkin malu-malu. Tapi kalau ceweknya yang mulai, ini yang mengerikan. Bisa jadi tadinya kita imannya kuat, lama-lama goyang juga ya. Karena berhadapan dengan rayuan sang wanita. Ini godaan yang sangat berat berendaki Yusuf. Dalam kera'ah yang lain, dikatakan wahitulat. Artinya apa? Saya sudah mempersiapkan diri saya untuk engkau, wahai Yusuf. Hmm. Luar biasa, dia sudah sudah cantiknya luar biasa, kemudian dia mempolis wajahnya, hmm. mempersiapkan dengan keindahan dengan harum-harum sehingga kecantikan di atas kecantikan, Wah, cantik oh. kuadrat luar biasa. Ini pun <laughs> godaan tersendiri bagi Yusuf alaihissalam. Kemudian godaan berikutnya disebutkan bahwa Yusuf bahwasanya Waqilah Khatil Abuwab sang wanita menutup pintu, pintu-pintu ditutup, pintu ruangan tersebut banyak ya, namanya orang kaya rumahnya gede-gede pintunya banyak ya. Oh, oh. Kalau kita rumahnya mungkin pintunya cuma dua. Ya pintu masuk sama pintu WC. <laughs> Adapun pintunya semuanya banyak ditutup sehingga tidak ada kesempatan orang untuk masuk. Sehingga ketika mereka bermaksiat tidak akan ada yang yang tahu. Akhirnya semua sebab yang melarang Yusuf untuk melakukan kemaksiatan ada. Namun dengan tegarnya Yusuf alaihissalam bisa menghadapi cobaan tadi. Bahkan Allah menyebutkan walau ada bih sang wanita sudah sangat kepingin dengan Yusuf. Wah hamat bih Yusuf juga sudah ada ketertarikan. Dia manusia biasa, dia bukan malaikat punya syahwat. Wahamma biha dia juga sudah kepingin. Namun, laula laula ar-ru'a burhana Karena dia melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya dengan kekuatan yang luar biasa, iman yang sangat tinggi, dia pun bisa meninggalkan cobaan tersebut. Yang seandainya kalau kita dihadapkan dengan cobaan tadi, satu godaan saja sudah KO, apalagi sepuluh godaan yang luar biasa yang sangat berat tersebut. Ikhwani, para pendengar sekalian, akhirnya wastabaqal bab. Waqaddat qamisuhu min duburin falfa ya sayyid halad albab akhirnya Yusuf dan Yusuf melarikan diri dan dikejar oleh dikejar oleh permaisuri ini akhirnya ditarik bajunya dari belakang tahu-tahu pas depan pintu ada suaminya bayangkan kalau antum jadi posisi wanita tadi mungkin sudah sedekak Gelagapan, enggak bisa ngomong tapi wanita ini luar biasa cerdasnya dia balikkan fakta kata dia majaza u man arada ahli kasuan illa ayyus jana'u adzabun alim kata dia wahai suamiku kira-kira apa sih Hukuman bagi orang yang ingin jelek-jelekin. Berbuat keburukan terhadap istrimu. Malah dibalik. Ini dia bilang, Suamiku, Yusuf ini ingin berzina bersinasi. Atau ingin melakukan keburukan sama saya. Kira-kira hukumannya apa? Masukkan penjara atau diberi adab yang yang pedih. Ini tidak mudah ya. Orang kalau gelagapan biasanya bingung. Saya sedikit cerita seperti kejadian di kampung saya. Di Irian Jaya. Artinya ada orang. Apaan ya? Tidak apa-apa ya? Nggak apa. Intinya ada orang. Orang Irian lari jam 2 malam. Jam 2 malam jalan-jalan. Akhirnya ada teman-teman yang nemui. Tanya. Om, kok jam 2 malam masih jalan-jalan?" kata dia. Gelagapan dia karena ketahuan. Anu la lagi lari pagi. <guluh> <laughs> <guluh> Ini namanya enggak ngerti dalam dalam apa? Dalam menghadapi <guluh> gak, <ganya> <guluh> seperti ada juga yang di, ibarat orang yang mau curi apa? Mau curi belimbing. Uh -uh. Akhirnya ketangkap sama pemilik belimbing. "Wah, ngapain?" Anu, pak lagi anu. Cari layangan. Oh, cari layangan. Pinter nggak ini? Pinter. Buat apa? Buat rujak. Ya, ketahuan kalau begitu. Intinya ikhwani ya. Wanita ini dengan mudahnya dia membalikkan fakta. Namun Allah memberi petunjuk, memberi apa namanya, akhirnya membongkar ketahuan bahwasanya dia, lah, dia lah yang bersalah. Akhirnya berita pun tersebar. Orang-orang pun membicarakan sang wanita ini. Waqala niswatun fil madinatim ra'atul azizi turawidu fataha al-nafsih. Kadashagafah hubba inna narak min al muksinin inna narakah fi dzalalil mubin. Kata wanita ya pada ngurupi ibu-ibu para ummahat at kala itu ngurupi menceritakan kejelekan permaisuri ini. Wah ini gimana nih? Ya. Akhirnya permaisuri ini jengkel. Ya. Rupanya mereka ngurupi saya. Akhirnya dia buat makar. Falasami adimakrihin narsalat ilaihin wa atadalahun muttaqa wa atadkullawahidatilminhun sikina wa qalati khruj alaihin. Akhirnya dia pun mengundang para wanita semuanya untuk datang ke tempat dia dan dia siapkan tempat-tempat agar mereka duduk di situ kemudian disediakan buah-buahan untuk dipotong untuk disantap. Tatkala, tatkala mereka sedang memotong buah-buahan menyantap buah-buahan, tiba-tiba permaisuri menyuruh Yusuf keluar untuk dilihat oleh para ibu-ibu tadi. Tatkala melihat Yusuf. Falamma raainahu akbarnahu wa qat'na aydiyahunna wa qulna hashalillahi ma hadza bashar. Tatkala melihat Yusuf keluar, baru lihat sedetik saja sudah KO, langsung tangannya dipotong. Mereka memotong tangan-tangan mereka tanpa sadar. Menunjukkan bagaimana tampannya Yusuf sehingga mereka tatkala potong tangan mereka tidak sadar. Kita melihat wanita secantik apapun kalau dicubit rasa, <laughs> apalagi motong, motong tangan rasa. Ini luar biasa tampannya Yusuf yang kita tidak bisa bayangkan bagaimana tampannya sehingga para wanita sehingga motong-motong tangan mereka. Akhirnya apa kata permaisuri? Kalat fadali kunalladi lumtuna nifii. Itu itu yang kalian dulu celah-celah saya. Kalian baru seketik sudah kau semua istilahnya begitu. Bagaimana dengan saya bertahun-tahun serumah dengan Yusuf Alaihissalam. Bagaimana saya tidak tergoda? Akhirnya walhasil Yusuf Alaihissalam apa namanya mengatakan apa? Robbis sijnu ahabu ilai yami ma Kata Yusuf, wahai Allah, wahai Robku, sungguhnya penjara lebih aku sukai. Daripada apa yang mereka minta dariku. Mereka mendakwahiku. Ya do'unan. De Di situ ada wau jamaah. Yang sebagian masyarakat mengatakan. Akhirnya wanita ini. Para ibu-ibu semuanya sepakat dengan wanita ini akhirnya. Yang tadinya mereka mencela permaisuri ini. Akhirnya mereka juga sepakat dengan wanita ini. Agar bisa merayu Yusuf. Namun Yusuf mengatakan apa? Aku lebih suka kepada penjara. Daripada mengikuti keinginan mereka. Kemudian kata Yusuf Wa ilah tasrif ani keidahunna asbu ilayhina wa aku mina jahilin. Namun ya Allah kata Yusuf, kalau seandainya engkau tidak memanikan aku dari mereka, aku akan condong kepada mereka dan aku akan termasuk orang-orang jahil. Artinya Yusuf tidak pede dengan imannya, tidak bangga saya sudah berhasil lolos dari godaan pertama, kemudian sekarang saya tidak akan terkena godaan mereka. Tidak. Yusuf mengatakan Ya Allah kalau engkau tidak memanikan saya dari mereka, saya akan binasa. Oleh karena itu, kawan kita jangan pede dengan iman kita, ya. jangan saya berhadapan dengan iman asyiatin shalawat saya tidak akan tenang, tidak. Yang bisa memalingkan kita, menyelamatkan kita dari maksiat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita sekali-sekali ujub dengan iman yang kita miliki. Kita jenis lemah. Kita lemah sekali. Terkadang Allah berikan godaan di hadapan kita. Godaan yang sangat ringan saja kita sudah kau. Apalagi godaan yang besar yang sangat luar biasa. Akhirnya Yusuf pun masuk penjara. Di sini mulai kisah dakwah. Tadi semuanya mukaddimah. Hanya sekadar mukaddimah. Ini kita perhatikan bagaimana dakwah Yusuf. Wa dakhala ma'ahu si jinafata'yan. Kata ahaduhum, Inni arani aqsiro khamera. Bukan yang lain, Inni arani aqmilu. Fauqarasi kubzan takulat tahiru min. Nabi nahdi takwilih inna naraqaminal muhsinin. Yusuf pun masuk ke penjara dan ada dua orang pemuda yang masuk ke penjara bersama Yusuf alaihissalam. Maka kedua orang ini pun datang kepada Nabi Yusuf, temannya di penjara. Apa kata mereka? Wahai Yusuf, ya, sungguhnya tadi malam kami melihat mimpi. Yang satu mengatakan saya melihat bahawa saya sedang memeras khamar ya, Membuat khamar Yang satu mengatakan saya sedang melihat dalam mimpi saya mengangkat roti di atas kepala saya Kemudian dimakan oleh burung Wahai Yusuf, tolonglah takwilkan atau tafsirkan mimpi kami ini Kata mereka Ina minal Wahai Yusuf, sungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang baik, yang muhsin, yang ihsan Kenapa mereka berdua datang kepada Yusuf? Padahal mereka tidak tahu Yusuf adalah seorang nabi, tidak tahu mereka punya dalil. Bahwasannya Yusuf minal muhsinin. Musub Yusuf alaihissalam adalah termasuk orang-orang yang baik. Sehingga dengan mengetahui Yusuf baik, maka itulah yang menurunkan mereka untuk datang kepada Yusuf bertanya tentang tafsiran mimpi. Oleh karena itu, ikhwani, da'i yang benar, da'i yang baik. Yang menunjukkan akhlaknya. Kalau kita da, seorang da'i, akhlak kita buruk. Tidak pernah senyum kepada orang-orang. Tidak pernah membeli salaman kepada orang-orang. ya. Bagaimana orang bisa mendapatkan hidayah? Bagaimana orang bisa mengenal kita orang yang yang baik, ya. malah kita khawatir kita menjadi penghalang antara dakwah tauhid dengan masyarakat. Gara-gara kita orang tidak mau menjauh dari dakwah tauhid, kita pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu hmm. Wa Taala. Gara-gara kita dakwah terterhalang, ya. oleh karena itu lihat bagaimana Yusuf bin Al Masinin. Memang benar ada praktek hajar terhadap ahlul bidah. Namun ingat hajar Memboikot ahlul bidah, orang-orang yang ahlu syahwat, ya ahlu ahwa pelaku bid'ah itu benar disyariatkan namun ingat bahwasanya disyariatkan hajar itu bukan zat hajar itu yang syar'i akan tetapi ditinjau dari maslahat dia itu hanya wasilah perantara untuk mencapai kemaslahatan oleh karena itu kalau hajar itu bisa mendatangkan kemaslahatan maka disyariatkan akan tetapi kalau hajar tidak mendatangkan maslahat maka hajar tersebut tidak tidak disyariatkan oleh karena itu ikhwani ya Syekh uh, albani rahimahullah dan tadi masalah hajar tadi dijelaskan oleh Ibnu dengan panjang lebar dalam majmu' fatawa. Syekh Al-Albani mengatakan, "La yahsun ay tabaqul hajar fi hadzal asr." La yahsun ay tabaqul hajar fi hadzal asr. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah bahwasanya hajar mubtadi tidak tidak cocok untuk diterapkan pada zaman sekarang ini. Kenapa kata Syekh Al-Albani? "Li anna kan ahlul bidah humul ghalibun." Karena ahlul bidah mereka yang dominan sekarang ini. Bagaimana untuk menghajar ahlul bidah wahantum sini komunitas yang sedikit? Antum minoritas, tidak ada manfaatnya Mereka malah semakin mengajak antum Malah semakin mengatakan, lihat ada seorang Salafi atau seorang ahli tauhid Yang dia tidak mau nyalami orang Anak ah, lah. seperti apa itu? Mereka pikirnya sederhana, kok ada orang tidak seberi salam? Kok ada orang Mukanya sangar? Ya? Ini berarti orang jelek Itu pandangan orang umum Oleh karena itu kal kita kalau kita menghajar boleh menerapkan hajar ya ini bukan berarti saya mengatakan hajar tidak boleh boleh tapi lihat ukurlah kemaslahatan karena sebagian orang menyangka bahwasanya hajar itu harus kalau tidak hajar dia berdosa itu salah lihat hajar itu menimbang maslahat dan dan mudarat ya? kalau zaman dulu zaman salaf hajar itu sangat perlu karena ahli bidah mereka sedikit sehingga kalau dihajar mereka tobat adapun sekarang kita hajar ahli bidah mereka semakin parah mereka semakin parah kalau zaman dahulu para salaf mengatakan lebih baik aku bertetangga dengan bayi babi dan monyet monyet daripada bertetangga dengan alul bida. Namun sekarang sulit kita terapkan itu. Coba kita terapkan lebih baik bertetangga dengan bayi babi dan monyet monyet daripada alul bida. Mau tinggal di mana? Apalagi kita mudah berbedakan orang ini muktabid ini muktabid muktabid. tinggal di mana? Tinggal di kebun binatang. Intinya melihat nas-nas salaf kita harus perhatikan ya bagaimana kondisi zaman dulu dengan kondisi zaman sekarang. Kalau memang maslahatnya benar-benar ada silakan terapkan hajar. Silakan kita membaikkan alul alul bida. Namun kalau tidak cocok. Terus kita membuat ikat sebenarnya tidak disyariatkan. Kemudian dengan wajah yang sangat tidak memberi salam. Ah ini kasihan ya. Bukankah ahlul bid'ah zaman sekarang? Bukankah kita dulu pernah tenggelam dalam bid'ah? Ya. Bukankah kita dulu pernah tenggelam, mungkin diantara kita tenggelam dalam kesyirikan? Tenggelam dalam kebid'ahan? Bagaimana dulu kita mendapat hidayah? Dengan seorang yang lembut, yang datang kepada kita, mau berdialog dengan kita. Barulah kita dapat hidayah. Banyak yang seperti itu. Dapat hidayah kenapa? Karena ada seorang yang baik, yang mengerti tauhid. ...mau datang kepada kita dan berdialog dengan kita. Oleh karena itu, Ikhwani kalau Antum merasa mampu untuk mendakwahi Al-Bita, maka datangi. ya Bicara dengan dia, kemudian kita dialog sehingga agar dia mendapatkan petunjuk. Ya, Bukan berarti kemudian kita pun jalan-jalan terus sama Al-Bita. Enggak. Hati ini lemah ya. Bisa jadi kita terkena syubhatnya. Ikhwani intinya, dua orang ini datang kepada Yusuf kenapa? Inna naroka minal muhsin. Kata mereka, karena Yusuf adalah orang-orang termasuk orang yang baik. Namun, Yusuf tak kala mendapatkan kesempatan tadi... Dia tidak langsung mendakwahi mereka, tidak langsung menakwilkan, mendafsirkan mimpi kedua orang tadi. Dia ambil kesempatan. Mereka datang kepada saya, perlu dengan saya ini kesempatan untuk saya dakwahi. Kata Yusuf alaihissalam, layak ti kuma ta'awun tur zakanihi illa nabatukumabi takwili ko belayak ti aku ma. Zalikumain fatilahi alaihina walanas. Zalika mimma allamani robbih. Ya, kata Yusuf alaihissalam, wahai dua sahabatku, akan datang kepada kalian jatah makanan kalian. Dan yakinlah bahwa sebelum datang jatah makanan kalian saya, saya sudah menakwilkan Mentafsirkan mimpi kalian Namun sebelumnya saya dakwah dulu Intinya dia kesempatan untuk berdakwah Mulailah Yusuf ber, berdakwah Kesempatan emas ini dia gunakan untuk berdakwah Itulah mestinya kita seorang da'i Kapan sejadanya kesempatan kita dakwah kita dakwah Namun kalau kesempatannya tidak pas Maka jangan kita jangan kita dakwah Lihat kondisi matu, bagaimana Kalau pas kondisinya kita dakwah Seperti Yusuf AS Tadkala dua orang itu datang ini kesempatan Lagi butuh kepada dia Maka dia pun mendakwahi Da'wah pertama kali apa? Da'wah Tauhid. Subhanallah. Ya. Inni tarogtu millata qawmin la yu'minuna billah. Wahum bil akhiratuhum kafirun. Maka Yusuf pertama kali tauhid. Dia menjelaskan bahwasannya. Saya meninggalkan kaum. Yang dia miliki agama yang salah. Ya. Lihat Yusuf bagaimana adab dia. Dia tidak langsung. Kamu ngawur, kamu musyrik. Enggak. Dia mencatatkan orang lain. Orang datang kepada mereka ini. Orang musyrik. Dua orang ini. Ya. Yusuf ingin da'wah Tauhid. Namun Yusuf tidak mengatakan kamu musyrik kamu sesat. Tidak. Yusuf menyatakan ini taraktu millata qaumin. Sungguh saya tinggal meninggalkan agama suatu kaum. Orang lain, pihak ketiga. Padahal mereka juga sama dengan pihak ketiga tersebut sama-sama berbuat kesyirikan. Yang berbuat kesyirikan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian kata Yusuf alaihi salam, "Wa taba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Kata Yusuf alaihi "Dan aku adapun aku aku tidak mengikuti mereka. Yang mereka berada dari kesyirikan tidak akan tapi aku mengikuti millah nenek moyangku, agama nenek moyangku yaitu Ibrahim, Ishak dan dan Yakub. Yang tiga orang ini dikenal oleh orang-orang tatkala itu. Kata sebagian masyarakat ini faedah, bahwasanya tatkala kita ingin berdakwah, kita sebutkan bahwasanya dakwah Ahlussunnah, dakwah Salafiyah itu dakwah para imam yang makruf, yang terkenal. Dakwah kita ini adalah dakwah Memang. Imam Syafi'i. Dakwah kita adalah dakwah Imam Ahmad, dakwah kita Imam Abu Hanifa dan dakwah kita adalah dakwah Imam Malik. Kita sebutkan, kalau antum silakan periksa bagaimana akidah Imam Syafi'i, bagaimana akidah Imam Malik, bagaimana akidah Imam Ahmad. Akidahnya seperti akidah kami. Lihatlah Yusuf mengatakan, aku dakwain. dakwahnya Nabi Ibrahim, Yusuf dan Yaqub, ya. Apa Nak? Yaqub dan Ishaq. Ini faedah. Ya. Kemudian akhirnya Yusuf pun mengajak dialog kepada orang ini, ya. Yusuf mengatakan, "Ya shahibai sijini, a'rbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar?" kata Yusuf alaihissalam, wahai dua sahabatku yang di penjara ya. lihat bagaimana e, kelembutan Yusuf wahai sahabatku yang kalian ini senasib sepenanggungan seperti saya sama-sama di di penjara ya ini oleh karena itu ikhwani tatkala berdakwah kasih mukaddimah yang buat senang hati mereka Yusuf mengatakan engkau dan aku kita bertiga ini sama-sama penghuni penjara sehingga para mengatakan kalau ingin berdakwah kita kasih mukaddimah bahkan kalau misalnya kita ketemu orang dia penjual bakso kita ingin dakwah kita datang mas Masyaallah baksonya enak. Gimana cara membuat baksonya? Kok beda dengan yang lain misalnya? Kasih dia senang sehingga dia semangat cerita. Oh bakso saya ini begini begini begini begini. Akhirnya dia semangat cerita bakso. Itu baru antum dakwahin tidak mengapa? Mukadimah. Contoh bahkan Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala ingin memberi mujizat kepada tongkat Nabi Musa alaihissalam, Allah memberi Mukadimah. Allah mengatakan mematil kabiyami ini kaya Musa. Wahai Musa apa sih di tangan tangananmu? Apa yang berada di tangan kananmu? Allah tahu tapi Allah ingin kasih mukadimah untuk menjadikan tongkat tersebut sebagai mukjizat. Allah tanya, "Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu?" Kata Musa pun semangat menjawab, "Qala hiya aso ya 'alaiha wa ahushubbiha 'ala gonomi wa liyafiha ma'aribu ukhra." Musa pun menjawab, wahai Allah, sungguhnya tongkatku ini aku gunakan untuk sebagai sandaran tatkala berjalan dan untuk mukul pohon agar daun-daun berguguran supaya dimakan oleh kambing-kambingku dan saya punya kebutuhan yang banyak." Ya, oleh karena itu ikhwani, mukadimah Ya tamhid pembukaan dalam berdakwah itu itu perlu Yusuf pun mengajak berpikir kepada kedua orang ini. Aarbabun mutafarriku na khairun amilahul wahidul kohar wahai dua sahabatku apakah Tuhan Tuhan yang percar pencar itu ya itu lebih baik daripada Tuhan yang satu yang Maha esa dan Maha kuasa tentunya tidak ini Yusuf ajak berpikir. sehingga para ulama mengatakan boleh seorang berdakwah dengan dalil akhlil Selama akal itu tidak menyelisih syariat, boleh ngajak berfikir Dan ada risalah tentang ini khusus, risalah magister atau risalah doktoral tesis yang masalah ini. Boleh Ajak mikir. Ma ta'budun kata Yusuf, Mata budun, ma ta'buduna ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha. Antum wa aba'ukum ma anzalallahu bihi sultan. Kata Yusuf alaihi sungguhnya apa yang kalian sembah wahai sahabatku itu hanyalah sekedar nama. Yang kalian namakan asalnya sekedar batu tidak ada nilainya. Batu yang ada di mulqot, fisah roh, yang terbuang di padang pasir. Kalian ambil, kalian pahat, kalian, kalian nama-namai. Menjadi nama-nama Tuhan. Asalnya begitu kalau tidak kalian ambil, tidak kalian nama-namakan, maka tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Oleh karena disebutkan bahwasanya ada kisah. Ya. Orang Arab dahulu, orang zaman, zaman jahiliyah. Mereka terkala bersafar. Ada pimpinan rombongan yang bawa Tuhan. Tuhan mereka dari batu. Disimpan. Siapa tahu ada apa-apa jaga-jaga minta sama Tuhan ini Akhirnya di tengah jalan Tuhannya jatuh Batunya ini jatuh Akhirnya kata dia, teman-teman berhenti dulu Tuhan kalian hilang <laughs> Ada Tuhan hilang ini ceritanya Ayo, iltami surabakum, carilah Tuhan kalian di mana Cari-cari, akhirnya mereka cari-cari cari cari Akhirnya dia ketemu Kata dia, oh berhenti-berhenti Sudah, saya sudah dapat Tuhan kalian Kalian sudah, sudah ketemu Dilihat-lihat lagi ternyata batunya lain, kata dia. Atau yang semisal dengan Tuhan kita, ya. Ini yang khuani. Asalnya, apa yang mereka semakin sekedar? Sekedar batu. Tidak ada dalilnya. Ma'anzalallahu bihamun sultan. Tidak ada dalilnya sama sekali, tidak diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Ini pembeda antara akidah yang benar dengan akidah yang batil. Ma'anzalallahu bihamun sultan. Ini dihapalkan, ya. Para pendengar sekalian, hafalkan ayat ini. Ma'anzalallahu bihamun sultan tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah apapun yang tersebar di masyarakat kita ataupun di dunia ini, kalau tidak diturunkan dari Allah, tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an atau Sunnah. maka itu akidah yang batil. Akidah yang benar cuma satu, ma anzalau apa? Anzalallahu bihi min yaitu Allah turunkan dari da, da, diturunkan dari Allah, dari da, dalam Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, sekarang zaman sekarang ini terlalu banyak keyakinan. Keyakinan terhadap batu, keyakinan terhadap pohon, keyakinan terhadap jin, terlalu banyak keyakinan. Orang banyak keyakinan terhadap burung, terhadap kejadian alam, terhadap tanggalan, terhadap ini, terhadap mujarobat, macam-macam. Terlalu banyak keyakinan. Ingat, cuma satu keyakinan yang benar. Akidah yang benar. Anzalallahu bihamin sultan. ya, yaitu yang diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Munazzal minallah, diturunkan dari Allah. Ada pun akidah yang tidak diturunkan. Tidak ada lainnya dari kitab dan sunnah. Maka itu akidah yang, yang batil. Ini Yusuf beri penjelasan kepada dua orang tadi. Ya ikhwani, ini sekedar... Sekedar kisah bagaimana Yusuf berdawah, Yusuf Alaihissalam. Hendaknya kita ambil apa namanya Ibrah pelajaran bahawa senyatakala seorang berdawah, kalau ada kesempatan, mas hendaknya dia berdawah, kasih mukadimah, terus bicara tentang masalah tauhid, ya. Tidak sebagaimana banyak orang yang mereka tidak mau berdawah tauhid, mereka mengatakan tidak perlu tauhid, ngapain? Kalau kita bicara tauhid, kita ingatkan mereka, jangan sampai mereka terjerumus dalam kesyirikan kita ingatkan tauhid kepada mereka. Kita ingatkan sunnah jangan sampai mereka terjerumus dalam kebedaan. Kita semangat mendakwah mereka. Kita harapkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dakwah yang mengatakan dakwah tauhid mencabulah itu perkataan yang batil. Jangan kita ikuti. Karena dakwah para nabi semuanya dimulai dengan dengan tauhid. Oh ya. Ini ikhwani fil azan ya Allahumma yaqom beberapa pelajaran yang kita ambil dari kisah Yusuf alaihissalam uh, mungkin terlalu panjang yang saya sampaikan sudah satu jam ya. Uh, sebenarnya ada beberapa poin tapi cukup insyaAllah Ya intinya uh, Kita hendaknya berdakwah dengan ikhlas ya. Memperhatikan adab-adab dalam berdakwah Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Udu'u ya. ila sabili rabbika bil hikmati wal mawa'idotil hasana Wa jadilhum billati hiya ahsan Ya berdakwalah ya. kepada Allah Dengan cara hikmah Kemudian dengan mawa'idoh yang baik Dan ingat Wa jadilhum billati hiya ahsan Kita akan mendapati orang-orang yang menyangga dakwah kita ya. Namun Allah ingatkan Jadilhum Jidalah mereka, debatlah mereka dengan cara yang terbaik Ingat Allah mengatakan dengan cara yang baik Allah tidak mengatakan debatlah mereka dengan cara yang baik, tidak Cara yang baik banyak Allah suruh pilih cara yang terbaik dalam dalam mendebat lawan kita Bahkan Syekh Albani di antara wasiat beliau sebelum meninggal Kata dia, orang yang paling berhak untuk kita baiki Untuk kita bersikap lembut adalah orang yang paling musuhi kita Bukankah kita ingin orang yang musuhi kita mendapat hidayah sebagaimana kita Bukankah Allah Rasulullah SAW bersabda La yuminu ahadukum hatta yuhibbali akhi ma yuhibbuli nafsi Tidaklah sempurna iman seorang Kalau sampai sampai dia inginkan apa yang dikendaki baginya Juga untuk saudaranya Kalau kita ingin kita mendapati Mengenal dakwah salafiyah Kalau kita senang mengenal sunnah Mengenal tauhid Hendaknya kita demikian juga kepada saudara kita Meskipun mereka ahl bidah. Kita ingin mereka juga mengenal sunnah Kita ingin mereka juga mengenal tauhid Kita ingin mereka terhindar dari kesyirikan Seperti kita Jangan malah terbalik Kita malah tertawa Kalau saudara kita terjuruh dalam bid'ah Tuh lihat itu Terjuruh salam bid'ah Taubat Hm, kalau kita senang-senang kalau ada saudara kita terjun dalam, bica ingat kata Allah wajahilulum bilad ihsan. Jidalah mereka, debatlah mereka dengan cara yang yang terbaik. Sebagaiman wasit sya'ibani saya ulang, sungguhnya orang yang paling berhak untuk kita lembuti itu orang yang paling keras sama sama kita. Demikian saja. Uh, semoga ada manfaatnya ya. Uh, yang benar nampaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya pribadi saya sendiri, semoga Allah maafkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam oh, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikhwan villa. Bagi okay, antum semua yang hendak bergabung untuk bertanya kepada Ustaz kita pada hari ini. Bisa telepon ke 823543 dan Alhamdulillah sudah ada teleponnya masuk. Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Dengan Ibu siapa nih Ibu? Ibu Laila. Ibu Laila di mana Ibu? Di sini. Ideal sekali apa yang disampaikan tadi. Apalagi dikaitkan dengan dakwah salafi ya. Saya dengan semenjak adanya roja ini saya sudah mulai Oh, mulai apa ya, istilahnya, mulai menunjukkan pilihan. Tapi yang ada di lapangan, jadi artinya gini, oh, kalau kita kaitkan dengan surah al balad wa tawa sawbu sabri wa tawa sawbil marhamah. Oh, Ini saya pernah dengar juga oh, apa kasetnya, kaset orang oh, di wujud saya pernah dengar, itu dakwahnya tidak dilmarhamah. Jadi sangat, jadi berapa kali saya ketemu dengan teman yang akwat ini, inata benenya inilah yang dengan alasnya gitu ya. ya. Oh, oh. Akhirnya saya takut gitu Ustaz. <tuk> takut? Saya pasti apa yang takut saya sudah menentukan pilihan untuk Ayo, mungkin ini yang cocok untuk saya. Ya, ya. Tapi tak kalau saya melihat sosok yang mungkin itu personilnya, ya. tapi tidak bisa saya tunjurinya. Oh, ya Kenyataan yang ada. Jadi ya, ya. ya beberapa tempat, juga saya sudah ada dua kota. Jadi tak kala saya melihat orang mereka dengan pakaian sempurna, gitu kan? Mungkin saya ya. belum. Tapi tak kala saya merasa dirah Islam saya rasa upuah saya merasa langsung berbinar terhadap mereka. Saya mengucapkan salam. Mereka tidak ada respon itu, langsung membuat tidak, membuat uh, pembatas itu. Uh, nah, jadi ini mungkin ini sebagai masukan juga yeah, ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi sangat ideal sekali dengan kasih sayang dengan uh, pendekatan itu. Yeah, jadi iya. supaya uh, audiennya orang yang mulanya melihat yang tapi dengan kerat itu. Oh, langsung lari. Iya, iya, betul. Nah, ini mungkin itu saja yang saya sampaikan. Yang kedua ini juga semoga bisa juga bagi ustaz-ustaz yang lain saya lebih saya lebih menghafal lagi. Insya Allah. Ya, jazakallah khairan. Jazakallahal karam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Ini uh, bukan pertanyaan. Ini masukan ya. Masukan-masukan yang sangat baik ya. Sebabnya ada seorang ibu yang menceritakan tentang bagaimana apa keinginan dia untuk mengenal dakwah salafiyah dan bahkan dia sudah milik dakwah salafiyah namun tatkala bertemu dengan person-person dakwah salafiyah dia kaget melihat apa namanya model seperti itu dan ini memang hmm. banyak dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita ya, hmm. yang menyemat semangat dalam mendakwahkan dakwah salafiyah bisa mengambil uh, nasihat dari ibu ini ya hmm. jazakallahu khairan Halo, assalamualaikum bagaimana? dengan siapa ini Pak dengan Fatino di mana Allah oh. Sina? Ustaz, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, ya. Gimana? Alhamdulillah, sudah punya isi Ustaz. Oh gitu, Masya Allah. Ya. Sudah terkabul doanya. Iya, semoga diberkati Ustaz. Ya, minat-minat. Oh, oh, ya. uh, Ustaz, nah, maaf ada yang bertanyakan, bagaimana uh, menikapi uh, apa ya, uh, purofat yang terjadi di sini, uh, kampung Ana itu Ustaz, uh, tentang Hari-hari baik itu, Ustaz, untuk Makalah pernikahan itu dalam tinjauan syariat Dalam hubungannya dengan Bilu Walidain bagaimana, Ustaz? Uh, artinya, si Ibu milih hari yang baik uh, uh, Terus kita harus uh, Dengan tanggal yang seperti itu, Ustaz uh, Dalam tinjauan syariat itu Mendahulukan Bilu Walidainnya Atau me me uh, apa, Karena itu kan suatu perbuatan nasir, Ustaz Bagaimana, Ustaz? Ya? Ya. Ya. Oh, ya. oh, okay. uh, Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum ya eh al sino, ya teman lama yang sudah kenal lama ya semoga Allah memberi taufik kepada dia dan menambah semangatnya dalam berdakwah dan ilmu uh, tentunya sebagaimana telah disebutkan oleh Al akh saudara kita ini ya bahwasanya mendahulukan apa namanya Allah Subhanahu wa taala itu didahulukan daripada uh, apa namanya keinginan orang tua tatkala orang tua menghendaki suatu namun suatu itu ber, bertabrakan dengan tauhid maka kita dahulukan Allah Subhanahu wa taala namun ingat dengan cara yang baik ya. Apa namanya? Uh, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tetap berperilaku uh, berkelakuan baik terhadap orang tua kita. Jadi kalaupun kita menolak permintaan orang tua kita, kita rayu ya. Kita datangi, kita kasih hadiah sampai dia mengubah eh uh, keyakinan keyakinan dia. Dan ingat ya ikhwan, terkadang kita sewuðon dengan orang yang kita dakwahin, ya. mereka paling enggak paham, mereka sudah tua enggak paham. Enggak coba dakwah. Coba ajak berpikir Siapa tahu dia mendapat hidayah. Ya. Coba, coba saja, berkali-kali coba ya. Kalau memang tidak mau ya sudah, kita sudah berusaha karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat jangan kita suuzan dengan orang yang sedang kita dakwah. Ini banyak terjadi. Ikhwan kalau menghadapi ah, itu memang mereka seperti itu. Hati mereka rusak. Subhanallah, betahu banyak orang yang dulu bejat kemudian gara-gara mendengar satu ayat mendapatkan hidayah. Tahukah Fudail bin Iyad ya? Fudail bin Iyad ya, yang dia subhanallah sekarang perkataannya selalu dinukil dia sampai umur umur 40 tahun masih menjadi tokoh perampok sebagaimana kita baca dalam sejarah beliau tokoh perampok sampai orang-orang semua takut kepada dia kapan dia dapat hidayah tatkala dia ingin mencuri ingin melihat seorang wanita di rumah dia tatkala menjat tembok kita tahu dia mendengar satu ayat alam ya anil ladzina amanu an taksya aqulubuhum lidzikrillah ya satu ayat saja dengar akhirnya dia bertobat ya. oleh karena itu ikhwani orang terkadang dapat hidayah gara-gara satu satu perkataan apalagi yang ingin kita do adalah ibu kita, yang ingin kita do ayah kita kita bersabar seminggu dua minggu enggak dapat respon kita terus dakwah ya. Kalau seperti kasih yang dihadapi ya ternyata ibu masih nekat untuk milih hari. H ha, yang menurut dia adalah hari yang baik kita tetap kita tolak bagaimanapun keadaannya. Namun dengan cara yang lembut kita si alasan atau kita bertawuriah kita mengatakan hari itu sibuk kita ada kesibukan, ya. Memang ada kesibukan, namun kesibukan kan bertingkat-tingkat. Ada yang sibuk sekali, ada yang enggak sibuk. Intinya kita kesibukan ya, sibuk makan, sibuk ano, kita sibuk tidur, ya sibuk tidur. <laughs> Intinya kita cari alasan sehingga ibu mau nerima dan ganti harinya. Ya, Iman Jam, ya, Iset, saat... Iset ya, saat... ada telah mengimak. Eh, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu siapa ini, Bu? E, Bu Nani, Pak. Bu Nani di Depok, Bu ya? Ia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya eh uh, terus terang ya berterima kasih sekali dengan topik yang dibahas uh, malam ini ya. Uh, yang bisa menghilangkan keraguan-raguan saya terhadap uh, dakwah salaf. Nah, begitu, ini Saya lihat ya setelah 4 bulan ikut Kajian salaf, saya kira uh, di salaf itu tidak ada fikuk dakwahnya ya, oh, hmm. cenderung terlihat keras ya, bukan dari segi konten ya pak, yang maksudnya yeah, yeah. apa yang disampaikan, tapi dari cara Ustaz menyampaikan gitu. Yeah, yeah. Nah, bagaimana caranya kita bersikap ya yeah. uh, terhadap uh, Ustaz yang secara Keras secara kata-kata bukan secara konten ya Secara konten kita terima isi yeah. Yang disampaikan itu bagaimana caranya Karena saya pernah mendengarkan uh, Kita wajib berloyalitas terhadap Seorang muslim dan terhadap Ulama itu lebih utama lagi Saya pernah mendengarkan Ustaz Abu Qatadah menyampaikan yeah. kita wajib uh, Berloyalitas terhadap muslim yeah. Dan kepada ulama itu lebih utama lagi Nah bagaimana oh, yeah. Jika kita melihat yeah, ada yeah. kesalahan di ulama Tersebut yeah, yeah. yang yeah, yeah. secara Bukan secara penyampaian isi Iya, iya, tapi karena gaya penyampaiannya Iya, dari gaya penyampaiannya Iya Yang kedua, Bu Yang kedua, bersatu di atas sunnah Kenyataannya Orang yang sudah bersatu di atas sunnah itu Mereka pecah juga mohon dijelaskan Ustaz kan membahas buku tentang itu ya Itu aja, Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. ya. Ini pertanyaan yang bagus ya Kita harus lebih perhatikan Ustaz bagaimana disebutkan oleh Al Ustaz Abu Qatada Hafizahullah Inilah kita kepada seorang muslim itu harus kita tunjukkan apalagi terhadap orang yang berilmu. Karena benarnya orang yang berilmu kalau orang ilmu itu baik maka dia akan banyak beri hidayah kepada masyarakat. Namun jika seorang berilmu itu salah maka terlalu banyak orang yang akan ikut sesat bersama bersama dia. Alhamdulillah Ibu sudah menerima bahwasanya ustaz tersebut ya isinya baik ya. cuma tinggal gaya penyampaiannya. Ibu bisa nulis surat ya, bisa nulis kalau tidak bisa bicara langsung ya, bisa nulis surat atau sampaikan kepada orang yang dekat dengan dia sampaikan bahwasanya begini begini begini berdasarkan saya tahu dalilnya seperti ini seperti ini sampaikan dengan cara yang baik dan tidak model mengajari ya ini terkadang orang tidak menerima nasihat kenapa karena cara penyampaian kita yang modelnya mengajari ya nah, kita terkadang seorang murid kepada ustad kita modelnya bertanya ustad bagaimana sih e, cara misalnya kita mengatakan bukan garrosulussalallahu alaihi wasallam cara doanya lembut gimana sih prakteknya ustad e, lembut itu bagaimana prakteknya nah, dengan gitu dia akan apa namanya koreksi dirinya Disampaikan, oh lembut caranya seperti ini seperti ini bukan seperti itu meskipun dia sendiri terjerumus dalam praktek-praktek keras <laughs> jadi terkadang cara menasihati bisa dengan kita sampaikan langsung atau kita kirim surat dengan bahasa yang lembut atau kita dekati orang dekat sama dia atau kita model ber bertanya ya, yes. ibu yang lebih tahu tentang bagaimana karakter sang ustadznya ini yang pertama nah, yang kedua terjadi apa namanya persilisian di antara orang-orang yang melakukan sama-sama sunnah ya ya demikianlah kenyataan Bu ya artinya banyak sebab-sebab ya uh, baca saja buku saja. <laughs> artinya ya selama kalau memang khilafnya masih masalah khilaf ijtihadiyah ya uh, masalah masalah yang bisa memang menimbulkan wijihatun nadzar ya banyak perbedaan pandangan ya maka khilaf seperti itu ya memang sejak, sudah ada sejak zaman dahulu tinggal bagaimana sikap kita terhadap khilaf yang terjadi hmm. itu harus kita perhatikan karena khilaf ada khilaf yang ghairu muktabar Laih sakuluh khilafin jauh muatabaron illa khilafan lahu hazminan nazar. Ya, Bahasnya tidak semua khilaf yang ada itu kita toleransi, karena tidak semua khilaf tu benar-benar khilaf. Ya, terkadang ada khilaf yang dibuat-buat. Ya, contohnya misalnya tahlilan Tahlilan tu bukan masalah khilafia. Zaman sekarang aja di Indonesia ada model tahlilan, maka jangan dikatakan ini masalah khilafia, ini masalah yang dia ada sehingga harus kita apa namanya tegas dalam uh, dalam mengingkari ya tentunya dengan cara yang baik ya. Uh, kalau kita semua khilaf kita ambil ya Orang pun khilaf tentang adanya Allah Allah itu ada atau enggak orang khilaf Khilaf sebenarnya tidak kita pandang Namun disana ada khilaf yang benar-benar Ulama memang khilaf Di zaman dahulu khilaf Atau zaman sekarang ulama ahli mereka khilaf Maka kita harus lihat bagaimana Posisi kita dalam menghadapi khilaf Kita tatkala menghadapi khilaf ya, Bukan kita milih seenak perut kita Tidak Kita berusaha mempelajari Kita lihat mana yang lebih benar ya, ya Contohnya misalnya Syekh Albani mengatakan Kepala uh, bersedekap setelah dalam keadaan tidak adalah bidah. Kemudian Syekh bin Bas mengatakan wajib. Bukan ini pertentangan yang luar biasa. Wajib dan bidah. Ah eh, makanya kita lihat kita berusaha mencari kebenaran. Mm -hmm. Kita ber, boleh kita mengatakan salah si Albani salah atau kita mengatakan Syekh bin Bas salah. Yang benar adalah bidah. Namun kita tidak bangun walak dan barok, benci kebencian dan e, cinta kasih rasa cinta di atas khilaf seperti ini. Sehingga kalau ada orang yang ikut mendapatkan Syalbani kita mengatakan ngawur, kalau ada yang mengatakan ikut mengikuti mendapatkan Syekh bin Bas kita katakan ngawur. Bukankah Syekh Albani dan Syekh bin Bas saling mencintai? Padahal mereka khilaf dalam banyak masalah. Syekh bin Bas dan Syekh Albani itu khilaf dalam banyak masalah. Masalah kreditan, masalah sebutkan disebutkan dalam contohan. Bahkan yang masalah yang berkaitan dengan nyawa. Tatkala mereka khilaf, tatkala uh, apakah orang orang Amerika boleh turun di Riyadh tatkala itu karena Riyadh sudah terjadi bom? Ada yang ngebom bom Saddam Hussein masuk ke sana. Nyasar atau gimana intinya <laughs> atau sengaja atau enggak sengaja intinya mereka khilaf Syah bin Bas khilaf dengan Syi Albani Syi Albani. Albani bilang tidak boleh Syi bin Bas bilang boleh melihat maksudul Nurat ini berkaitan dengan nyawa kaum muslimin mungkin jutaan kaum muslimin bisa meninggal gara-gara masalah khilaf ini ya. kalau mengambil pendapat Albani mungkin bisa berbahaya atau Syi bin Bas mungkin berbahaya intinya masalah nyawa itu saja mereka subhanallah saling menghormati di antara mereka Syeikh bin Bas kalau ditanya siapa mujaddid, siapa pembaharu abad pembaharu abad ini, Syeikh bin Bas mengatakan Syeikh al bani Bahkan sebagaimana Masyaikh menyebutkan tatkala Syeikh bin Bas ditanya tentang masalah fikih, terkadang dia mengatakan, "Tanya Muhaddits Syam, tanyalah Syeikh al bani Tatkala mereka masih berdua masih di Jami' Islamiyah, di Islam, Islam apa? Universitas Islam Madinah. Hmm. Kalau Syeikh al bani ditanya siapa orang alim, dia mengatakan Syeikh bin Bas. Subhanallah bagaimana rasa cinta diantara mereka meskipun mereka khilaf dalam masalah-masalah yang besar. Ah, kita berusaha seperti itu. Selama ini masih masalah khilafiyah Ya masih masalah khilafia para ulama sekarang pun khilaf maka janganlah kita bangun walak dan barok di atas masalah ini bukankah kesamaan kita dengan saudara kita itu masih terlalu banyak dibandingkan dengan khilaf sedikit yang ada di antara kita dengan mereka janganlah kita pandang khilaf ini lihat juga kesamaan antara kita dengan mereka sunnahnya sama alhamdulillah ulamanya sama bukunya sama ya mata celananya di atas maka kaki juga sama sama jenggotnya sama ya semuanya sama ya lihatlah kesamaan ya Jangan terus lihat masalah khilafiyah. Intinya, saya katakan khilaf akan terus apa namanya ada sejak zaman dulu sampai sekarang. Tinggal bagaimana kita men menyikapi khilaf tersebut. Ya, kalau memang khilafnya muktabar, benar-benar khilafiyah, maka kita bertoleransi dengan berusaha mencari yang benar. Meskipun boleh bagi kita untuk menyalahkan yang lain. Namun ingat, tidak boleh kemudian bodoh-bodohi, mengatakan sesat gara-gara menyelisih pendapat kita. Karena semuanya masih dalam koridor, masih dalam uh, masalah khilafiyah. Ya. Yeah. Allah alam Bishawab. Ya. Uh, sebelum dilanjutkan, Sat, ini ada salam buat Antum Sat dari Abu Salma di Malang. Oh ya. Oh, Abu Salma. Iya. Yeah, beliau mendengarkan melalui via streaming di, oh, iya, iya. di internet. Oh ya ya. Ya salam baliknya, teman, lama, teman <laughs> lama. Abu Salma. Ya salam juga kepada uh, teman Ana, namanya Abu Isa dari Cipinang. Oh iya. <laughs> <laughs> ya. Iya. Kita, kita terima teleponnya lagi. Sat. Ada SMS Sat yang masuk. Ya. Pertanyaan pertama, yaitu. Bagaimana cara mendakwahi atasan dalam lembaga yang mana atasan itu ceramah kemana-mana menyebarkan ajaran yang tidak syar'i Dari Abu Soli di Cakung, Ustaz Pertanyaan agak sulit ya, tentunya <tuh> uh, yang mengetahui kondisi atasan itu Antum lebih tahu daripada daripada saya ya. uh, Terus terang, kalau Antum pertanyaannya seperti ini, Ana harapkan Antum tanyakan kepada Ustaz-Ustaz yang lebih berpengalaman Seperti Ustaz Yazid atau Ustaz Abdul Hakim Abdad atau Ustaz Abu Nidak, atau Pas Diyangsi, silakan tanya kepada beliau-beliau ini. ya yeah. Kita ini hanya sekedar kurang ngerti lapangan. Yeah. Kemudian saat pertanyaan kedua, bagaimanakah menghilangkan image bahwasan dakwah salaf itu dakwah yang keras? Uh, image bahwasannya dakwah salaf, dakwah yang keras itu memang sudah ada ya timbul di masyarakat. Ya tentunya kita harus sabar dalam merubah image tersebut. Kita mulai dari diri kita. Kita berusaha berakhlak yang mulia. Kemudian kita tularkan kepada Saudara-saudara uh, kita, tangga kita keikhwan-ikhwan Kita ajak mereka berdialog Bukankah model kita selama ini Benar atau enggak, kita ajak mereka renungkan Sesuai enggak dengan manhaj salaf Bagaimana praktek masyayih Kita lihat, bagaimana Syekh bin Baz, Syekh Uthaymin, Syekh al-Bani Rahimahumullah, bagaimana praktek mereka Apakah mereka seperti itu? ajak renungkan ya. Terus kita renungkan Ya, uh, Terkadang kita berlebihan dalam Keras sehingga akhirnya kita jatuh ke dalam Ghibah ya itu yang sangat saya khawatirkan. Kita tahadir boleh sebutkan nama orang boleh kalau memang ada masalahnya. Namun terkadang jadi bahan pembicaraan karena sudah kita sudah biasa mentahadir orang lain, akhirnya kita pun terbiasa menggibahi saudara kita, menyakiti perasaan saudara kita. Eh, terkadang oleh karena terkadang muamalah di antara ikhwan pun tidak baik ya, tidak hmm. ada kasih sayang, tidak mesra hubungan antara sama ikhwan ini yang harus kita ingatkan jaga jaga tutur kata. Saya ajak ikhwan sekalian para pendengar sekalian merenungkan sebuah hadis yang Nabi Sallallahu Sallam zukeron Nabi Sallallahu Sallam memroatun. Taksumun nahar, takkumulail. Disebutkanlah Nabi Salawatullah seorang wanita yang dia itu selalu solat sunnah dan dia selalu uh, apa namanya puasa sunnah, solat malam selalu, kemudian puasa sunnah selalu, luar biasa ibadahnya dan dia selalu bersaudara. Namun apa? Wa filisaniha Shayun tuh dzijronah. Namun pada lisannya ada sesuatu yang menyelikit yang menyakiti hati-hati tetangganya. Lisannya tidak bisa dia jaga. kadang ngomong menyakiti tetangganya. Maka Rasulullah mengatakan la Wanita seperti ini tidak ada kebaikannya. Hiya fil nar, dia di neraka. Wa dzikra nabi sallallahu alaihi dia disebut kepada Nabi sallallahu tentang seorang wanita yang dia cuma tu salil maktubah, hanya solat lima waktu dan dia hanya puasa bulan Ramadan, wa tatasaddaq bi athwarin min aqib dan dia hanya sedekahnya cuma sedikit. Kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya ini di surga. Oleh karena itu kita nenungkan orang yang saja puasa puasa puasa sunahnya banyak, kemudian solat malamnya lancar, namun tatkala tidak bisa menjaga lisannya, bisa mengantarkan dia kepada api neraka. Bagaimana dengan kita yang puasa sunahnya juga dah ada, solat malam juga dah ada, terus mau gibahi teman-teman kita yang si ini, si ini, si ini, si gibah nah, ini. Ini bagaimana nasib kita nanti. Oleh karena itu ya, para pendengar sekalian, ya jaga lisan, ya jaga lisan. Tetapi kalau kita menghajar mentah, silakan praktekan, tapi di atas di atas aturan, di atas real yang benar. Jangan sampai kita kemudian uh, bertawas yang tadinya berlebih-lebihan, yang tadinya ingin menasihati, akhirnya jadi kedingkian yang timbul. Ya, ini saja nasihat Anna. Intinya perbaiki hubungan di antara ikhwas sekalian. Tatkala kita sudah membaiki hubungan kita, insya Allah masyarakat akan hilang image mereka dakwah dakwasalah itu dakwah yang keras ya. Ya, selamat malam sesat. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini bu? Ya, ibu Abdullah. Abdullah. Begini ustaz, saya mau bertanya ini bagaimana ya? ya. ya? Uh, kita menyampaikan kepada mungkin uh, umahat-umahat yang sudah kenal salaf mungkin hmm. ya belum lama gitu ya hmm. mereka suka menyampaikan pada kita kok salaf itu ukuahnya kurang katanya ya Apanya kurang ukuah -huh. ukuahnya oh, katanya tanya, apa memang tidak ditekankan masalah ukuah itu padahal saya dulu waktu saya ikut uh, kelompok yang lain tanya hmm. ukuah itu kita masyaallah katanya bagus sekali Baik. tanya kan uh, cuma ya mereka salah tapi kok di sini saya kayaknya Oh, tidak menemukan. Ya, kalau kita sekedar taklim ya taklim. Kalau paling-paling kalau saling kenal yang dekat-dekat rumah. Hmm. Kalau saya yang jauh kayaknya di taklim saya diam aja. Hmm. Jadi kayaknya awal-awal itu uh, tidak mau saling mengenal gitu. Hmm. Apakah Ustaz tadi tidak menekankan masalah itu katanya. Yang kedua, Ustaz, bagaimana kita untuk uh, ini Ustaz uh, hmm. memberikan penerangan kepada ya umat-umat seperti hmm. anak kita di sekolah gitu ya. Hmm yang kita di, uh, sekarang tuh kalau saya yang bercadang itu sering bilangnya teroris gitu. Oh, gitu. Saya yeah. pernah disorakin di pasar teroris gitu. Oh, gitu. Uh, uh, Cukup, uh, ya, jadi ya. bagaimana uh. kita menangkapi mereka uh. gitu? Yang kesuranya ustadz. Selamat siang saudara. Ya pertanyaan baik juga ya saat ini. Ya ya bagus pertanyaannya. Oh, <laughs> <laughs> ini kebanyakan pertanyaan yang datang menceritakan kenyataan yang ada. Yeah, ya, kita harus sadari <laughs> memang kita seperti itu ya. Artinya masih banyak. <laughs> Uh, saya dan yang lainnya masih ba banyak mem perlu membenahi diri ya. Karena saya yakin ustaz-ustaz sudah menyampaikan ya. Ustaz hmm. sudah menyampaikan. Mungkin, mungkin terkadang penekanannya kurang karena mungkin ustaz memandang ada perkara yang lebih penting. Iya. Misalnya membantah hizbiyah, membantah ul bida, kemudian tawid syirik. Yang sebenarnya eh uh, matu pun harusnya sadar tatkala ustaz, ustaz kan sering ada kajian riyadhus salihin, kajian tentang akhlak. Tinggal bagaimana pengamalannya. Ini yang jadi jadi pertanyaan. Oleh karena itu ya uh, Para pendengar sekalian ya, kita harus mulai seperti saya katakan tadi harus mulai mengoreksi diri, jangan hmm. merasa pede dengan apa yang telah kita lakukan, jangan kita merasa kita ini sekarang sudah yang terbaik, tidak lihat, ya bahwasanya banyak sunnah yang masih belum kita laksanakan, terutama sunnah dalam bermuamalah, dalam bergaul dengan dengan saudara kita, bukankah Rasulullah mengatakan tabasumu kali akhi senyum kepada saudara itu bersaudara. Rasulullah SAW mengatakan, memasukkan, ke, ke apa namanya, bahwa termasuk masuk sunnah adalah memberi kegembiraan kepada saudara kita. Bukankah tatat kita menyapa saudara kita, dia akan gembira, senang. Ya. Ini kita dapat pahala. Jadi pahala bukan cuma sholat saja. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang hasan. Kalau tidak salah, Dewa Tawbrani. Rasulullah SAW mengatakan, La'ayyamshi la ma'a ahin li fi hajatin ahabu ilayya min a'atakifa fi hadal masjid syahran. Kata Rasulullah Sallam kalau saya berjalan menemani saudara saya, untuk memenuhi kebutuhannya Itu lebih baik saya, lebih aku sukai daripada itikaf di Masjid Nabawi selama sebulan Bayangkan, itikaf di Masjid Nabawi selama sebulan Luar biasa, pahalanya Namun Rasulullah lebih suka kalau kita menemani Saudara kita dalam memenuhi kebutuhannya Ini menunjukkan, bukan kan Rasulullah mengatakan uh, Khairukum anfa'ukum linnah Sebaik-baikan adalah yang paling bermanfaat kepada manusia ya? Kita punya manfaat Kalau kita punya harta, kita sampaikan Kita berikan kepada orang fakir miskin Kalau kita punya ilmu, kita sampaikan Ya, kalau kita nggak punya harta nggak punya ilmu jangan mukanya bengis ya kasih masuk kesenangan pada hati saudara kita dengan senyum ya. beri manfaat kepada dia dia tidak gerundel itu sudah manfaat ya adapun kalau wajah kita bengis tidak cuek cu ya, ya ya kemudian jangan subhanallah ya kita jangan seperti itu berusaha menyenangkan saudara kita apalagi melihat orang baru ngaji ya justru hmm. kita dekati bukan malah kita jauhi atau kita mulai pertanyaan seperti wartawan jangan malah kita kadang-kadang gimana mbak saya kanak sudah kenal lama Yeah. Kita seakan-akan sudah kelamat Itu dia semakin, tidak merasa jauh Tapi kalau kita Dari mana mbak? Kok baru, baru pertama kali kesini ya mbak? Kok begini bajunya? Ini tidak boleh mbak Ya bagaimana? Makanya Apa namanya Gakwah itu ya. Pengingkar-ingkar mungkar Ini juga nanti bahasanya panjang lagi Ingkar-ingkar itu butuh melihat maslahat dan dan mudarat ya hmm. Adapun pertanyaan kedua mengenai teroris ya, ya itulah apa namanya Dan memang ya Kenyataan yang ada ya Ibu-ibu yang nanya ini bahasanya memang Ummu ya. Abdillah ya ha. Ummu Abdillah bahasanya memang ada uh, kelompok yang begini modelnya teroris yang dia juga bercadar seperti ibu hmm. bahkan sebagian ulama mereka mengkafahkan boleh kita mengambil harta orang kafir sehingga di beberapa negara kafir ada yang masuk Akhwat bercadar nyuri di toko di apa namanya di sualayan oh, ya. ya kalau sualayannya di di kampungnya yang tidak apa apa kalau di sana kan ada sotingnya bu orang kafir canggih-canggih ada canggih -canggih. kameranya ya ketangkepnya bikin malu ya kadang mereka biarkan tapi akhirnya jadi bahan ejekan bagi iya. dan mereka bercadar seperti kita oleh karena itu uh, ya ini ini tugas berat bagi ibu tantangan bagi ibu untuk bisa berdakwah menjelaskan bahwa tidak semua orang bercadar itu tukang tukang bom jelaskan kepada hmm. umat bahwasanya dakwah Islam adalah dakwah rahmah ya dakwah rohmah yang di, diharapkan yang bisa menunjukkan kebahagiaan bagi setiap, siapa saja yang memeluk dakwah salafiyah ini ya. Demikian saya. Ya mungkin juga sebagai sebagai masukan satu ya, ya, pelajaran ya. buat uh, para ikhwan hmm. semuanya ya artinya uh, ada koreksi seperti Abdul bilang ya. tadi satu ya. Hmm. Ya saya ada teleponnya Mas. masuk Baik, Assalamualaikum Asalamualaikum. Selamat datang dengan Pak siapa ini Pak? Dengan Bapak Fuad di Depok. Iya Bapak Fuad silakan Bapak Fuad. Iya ini dengan Ustaz Beranda ya? Iya. Ya. Pak Kaversta. Alhamdulillah bagaimana? Anak dulu nah. di game dengan aku. Oh, Pak Fuad. <laughs> Materi, <tuk> ya ternyata. Insya Allah, Insya Allah. Iya, <tuk> ya, gimana, gimana? Materinya ini Mas Al, bagus sekali ya. Terlah, ya gimana? Ini mau nanya ya. Iya. Ya. ya artinya kita dalam berdakwah kan adalah merupakan sunatullah ya bahwasannya dalam dakwah itu ada rintangan akan ada cobaan. Nah ya. kita lihat fenomena kadang-kadang banyak Ikhwan yang tidak mau berdakwah dengan alasan itu nanti kalau kita berdakwah akan ada tantangan dan cobaan dan sebagainya. Nah ya. Kadang-kadang banyak yang enggak mau dengan alasan itu bahkan cenderung apa menyembunyikan hal-hal itu oh, mungkin sudah tahu nah mohon eh. nasihat antum bismillah ya ya ah, assalamualaikum selamat malam berkenan apa namanya telah kita jelaskan keutamaan dakwah ya dan ingat ya Ikhwan ya bahasanya jangan kita meninggalkan amal gara-gara takut tantangan ya terus bagaimana memberamal ya bahkan hidup ini penuh dengan tantangan yang harus kita hadapi kita tidak bisa lari dari tantangan yang kita harus lakukan adalah menghadapi tantangan tersebut dengan cara yang terbaik. Kemudian ikhwan, yang perlu anak tekankan juga bahwasanya tidak semua orang yang berdakwah itu harus alim dulu, harus lulus dari Madinah atau harus lulus dari Yaman, tidak. Setiap orang bisa berdakwah Setiap orang bisa berdakwah dengan caranya masing-masing Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan baldigu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun satu ayat Yang penting yang kita sampaikan adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ayat Al-Qur'an kita sampaikan Maka kita sudah berdakwah. Kalau kita tidak tahu penjelasan secara perinci, kita sampaikan saja penjelasan sebatas yang kita tahu. Jangan sampai kita berbicara tanpa ilmu. Jadi setiap orang bisa berdakwah. Di kantor dia berdakwah. Ya, di rumah sakit dia berdakwah. Di keluarganya dia berdakwah. Ketemu dengan temannya berdakwah. Makan bakso berdakwah. Kemana saja dia berusaha untuk untuk berdakwah. Kerana dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan subhanallah Ikhwan ikhlas dalam berdakwah sangat penting. Pengaruhnya luar biasa. Ya. Bisa jadi seorang ilmunya pas-pasan. Namun karena keikhlasannya Allah membuka. Membuka hati orang yang dia dakwai, ya. bukankah sebagian perkataan orang kalau perkataan itu keluar dari hati akan masuk masuk ke hati? Ya. Oleh karena itu uh, apa namanya uh, Ikhwanul Filaazan ya Allah wa Yaakum. Uh, jadi pemahaman sebagian orang Bahwasanya kalau berdakwah itu ulama dulu ini tidak tidak benar. Setiap orang bisa berdakwah, namun sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kalau memang tidak bisa berdakwah, misalnya dia bisa menganjurkan coba dengar radio roja ya antar beritahu kepada masyarakat bahwasanya ada radio yang bagus seperti radio raja atau menunjukkan tempat pengajian di sana ada ustaz ini ustaz ini itu juga tempat pengajian. Nah, itu cara dakwah bermacam-macam ya bisa dilaksanakan uh, semuanya ya. Iya. Ustaz oh, ada SMS-nya masuk nih Anak tanya apakah dai itu harus bisa berbahasa Arab? Huh. Ini ya, karena anak umahat yang sudah usia lanjut untuk belajar bahasa Arab sudah tidak mungkin sanggup. Ya. Tapi anak tetap ingin berdakwah. Selama ini anak sering sedih, kenapa anak faham salah setelah tua? Ya dari Umu Abdul Hamad di Tambun. Oh gitu. Insyaallah. tadi anak tadi anak sudah jelaskan bahwasanya dakwah itu tidak mesti jadi orang alim dahulu ya. ya. Dakwah bisa dengan akhlak, menunjukkan akhlak yang baik. Seperti saya katakan bahkan kalau tidak mampu bisa menganjurkan orang dengan radio atau menganjurkan orang ke tempat mengajian, apa saja kebaikan. Makanya mandalalah al khair. Barang saya menunjukkan kepada kebaikan. Kebaikan apa saja berkaitan dengan akhirat atau kebaikan berkaitan dengan dunia. Kalau kita dakwah orang-orang melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Ya. E, tidak mesti harus tahu bahasa Arab. Ya. Kita bisa baca Quran terjemahan. Kita pahami maknanya. Kita baca hadis, kita pahami maknanya. Terus kita sampaikan kepada orang depan kita. Kita katakan, ada hadith maknanya seperti ini. Nanti kalau ini saya bisa bawakan e, teksnya. Ya, seperti itu. Bisa saja kita sampaikan dengan cara seperti itu. Jadi dakwah itu tidak disyaratkan. Harus jadi... Syekh dulu, atau jadi ulama' dulu. ya Saya katakan, ibu jangan bersedih. Sungguhnya, uh, bukankah amal itu dilihat dari akhirnya? Amal itu dari akhirnya. Saya yang muda ini tidak tahu saya meninggal bagaimana. ya Ibu, subhanallah, di masa tua sudah mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Rasulullah SAW menjelaskan, bahasanya ada seorang yang dia beramal, bi amali ahlil jannah. Hatama yakunu bainahu bainaha illa dhirak ada orang yang dia beramal di masa mudanya dengan amalan ahli surga bertakwa dan macam-macam namun di akhir hayatnya dia berubah Sehingga dia beramal dengan penduduk, amalan penduduk neraka yaitu bermaksiat kemudian dia meninggal akhirnya dia masuk masuk neraka. Ada sebaliknya orang yang di masa mudanya bermaksiat macam di akhir hayatnya dia mengenal hidayah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun meninggal dalam keadaan demikian maka dia masuk surga. Oleh karena itu nasihat bagi saya dan pada para pendengar sekalian Terkhususnya termasuknya Abdul Rahman ini agar istiqamah. Sungguhnya hidayah yang Allah berikan kepada ibu di masa tua itu luar biasa nilainya. Yang terlalu banyak orang yang tidak mendapatkan hidayah tersebut. Bukankah masih banyak orang sudah tu masa tua masih tenggelam dalam kemaksiatan? Sudah tua masih tenggelam dalam kemaksiatan? Bukankah masih banyak orang di masa tua masih tenggelam dalam bid'ah, dalam kesyirikan Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memilih ibu, memberi hidayah ibu di masa tua. Ini nikmat yang luar biasa. Maka jangan bersedih, perbanyak amal, jaga amal tersebut istiqamah sampai ibu bertemu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, uh, ya, Assalamualaikum. Allah dari siapa? Ini? Dari Ahmad. Ahmad di di cilengsi iya ya, ya, total ya saya mau tanya nah, bagaimana saya secara berdakwah di di lingkungan keluarga sad iya sedangkan di keluarga saya ini hmm. saya masih apa berbeda lah dengan dengan pemahaman yang saya sekarang ini bosad iya iya ya. ya terus yang kedua <coughs> mendakwah uh, orang-orang yang yang saya anggap ini sangat menyalahi ya, sad contohnya uh, apa yang seperti orang yang sedang longkong-longkong di jalan gitu sad ya. yang Uh, dimana gang itu buat hmm. buat orang jalan tapi dia menghalangi gitu kan minum-minum ya, ya. uh, atau apa juga mas ya yang uh, uh, ya, ya, ya, ya, dakwah kepada keluarga ya uh, keluarga kita yang paling apa cocok itu kita berdakwah dengan dengan akhlak ya yang jadi problem terkadang kita mungkin akhlaknya nggak bagus sehingga keluarga kita tidak mau mendengar kita cobalah kita rubah akhlak kita Rubah akhlak kita taat kepada orang tua ya. Kalau dipanggil nurut Kemudian bertutur kata yang halus Kalau kita rubah akhlak kita Kita tunjukkan kepada keluarga kita Minimal mereka sudah husnudan Bawasanya orang ini orang yang baik Pemahamannya apa sih? Mungkin jadi pertanyaan Tapi kalau akhlak kita sudah buruk bagaimana Mereka akan suhuzan Oh ngaji malah enggak nyala ma Ngaji malah gini oh, Maka semakin dijauhi oleh kami Saya Nasihat saya pertama kali rubah akhlak Kemudian kita dakwahi Kita ajak ngomong Dan ini yang sulit terkadang Orang tua tidak mau digurui ini yang repot ya. Ketika kali kita dawai ayah kita, oh ya kita, wah kamu siapa sih anak kemarin sore, Hingus saja Apa namanya istrinya belum beres istrinya macam-macam, tidak mau dengar. Nah, itu kita harus bersabar ya. Atau kita kasih buku taruh di kamarnya. Atau kita suruh dengarkan radio. <laughs> dengar dulu atau kita putarkan kaset. Ya kita berusaha dengan wasilah apa saja yang kita kira cocok buat buat orang tua kita ya. Ketika kita jauh ya, Biro Walidain kita telepon, kirim SMS ya, sehingga orang tua merasa sangat diperhatikan dan dihargai oleh antum. Tatkala orang tua merasa demikian, dia akan merasakan mendapatkan anak yang luar biasa Mungkin dia akan mendengar nasihat Antum nah, Seperti itu, saya rasa Ini saya katakan, saya pengalaman begini kurang ya Saya hanya bisa menggambarkan dakwah yang pernah saya lakukan di keluarga saya ya. Apa namanya, dan tidak sebagaimana usaha-usaha yang lain Antum bisa tanyakan kepada usaha-usaha yang lain Yang lebih berpengalaman dalam berdakwah Ini hanya teori pengalaman saya pun kurang ya Oleh karena itu, tanyakan kepada usaha-usaha yang lebih pengalaman dengan masalah ini ya Iya. Uh, ada pertanyaan dari SMS Ya uh, satu pertanyaan saja uh, nasihat untuk para ahwat uh, mengikapi tadi pertanyaan yang banyak satu uhuwa dan sikap dan juga mungkin para ikhwan yang lainnya yang masih kurang dalam masalah uhuwa sikap ahlak. Ya nasahnya ya seperti anda sudah mak ketahui semua ya perbaiki ahlak ingatlah bahwasanya ibadah itu bukan hanya sekedar solat malam ibadah tu bukan hanya sekedar uh, puasa sunnah ya bahkan bukanlah akhlak mulia itu ibadah yang sangat agung makanya Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya termasuk amalan yang paling berat timbangannya adalah apa husnul kholq akhlak yang baik itu pahalanya luar biasa bahkan Rasulullah SAW mengatakan apa namanya orang bisa apa namanya bihusni kholq yudriku apa namanya marta betsoa melkoang Rasulullah SAW mengatakan orang dengan akhlaknya yang baik bisa mencapai derajat orang yang suka puasa sunnah dan suka Salat malam dengan akhlak yang baik. Bukankah akhlak yang baik itu luar biasa nilainya? Bukankah husnuzan ya, kemudian tidak hasad itu luar biasa pahalanya. Jadi jangan kita nyangka pahala cuma sekedar puasa, salat, Tidak Bahkan akhlak mulia luar biasa timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah ahsanukum khuluqah." Orang yang paling dekat di sisiku hari kiamat nanti paling tinggi kedudukannya yang paling baik apa namanya? akhlaknya, ya. Uh, saya tadi ingin nyampaikan sesuatu. Saya lupa ya. Uh, intinya apa namanya akhlak yang mulia itu apa uh, kerudukannya sangat sangat uh, tinggi. Oleh karena itu akhwat, ya Ini nasihat bagi saya dan antum antuna sekalian uh, jangan kita apa namanya hanya sekedar terfokus pada amalan-amalan dohier. Ingat amalan batin juga seperti saya katakan tadi tidak hasad ya. Uh, kemudian tidak seudon. Itu perlu kita jaga di antara akhwat. Karena terkadang ketidakcekcokan itu timbul karena apa yang ada di batin kita. Kita hasad kepada orang akhirnya timbul dengan ungkapan melalui lahiriah kita. Kenapa asalnya? Karena hasad yang timbul dalam dalam hati kita. Bukankah dalam hadis riwayat Ahmad Rasulullah Sallam tatkala berdakwah kepada para sahabatnya. Kemudian ada Rasulullah mengatakan Itulah ala alaihum min minahil jannah akan datang. Apa ada seorang dari penduduk surga yang lewat? Para sahabat lihat, ternyata ada orang. Hari kedua juga Rasulullah mengatakan demikian. Ada orang penduduk surga yang lewat. Sampai hari ketiga akhirnya dicek oleh seorang sahabat. Kalau tidak salah. Abdullah bin Amr bin As dicek bagaimana ibadah orang ini. Ternyata dia tidak sholat malam, tidak juga puasa sunnah, ya. Cuma apa ibadahnya? Dia tidak hasad, ya. Kata sahabat ini, ha dan ladilah nutikuhu ini yang sulit. Tidak hasad oleh karena itu uh, perhatikan akhlak, ya. Jaga hati, ya, itu penting. Jaga hati jangan sampai. Bukankah tauhid itu masalah hati? Ya. Jangan kita tauhid cuma teori. Teori semua orang bisa. Oh tauhid terbagi menjadi ini. Oh syirik begini begini. Praktiknya mana? Tatkala sabar tidak disuruh sabar tidak sabar. Bukankah sabar itu merupakan buah dari tauhid? Yeah. Bukankah akhlak itu buah dari tauhid? Tidak hanya sekedar teori semua orang bisa. Ya. Tinggal baca baca, Bisa tahu. Yang penting adalah praktek. Bagaimana jaga hati, jangan sampai asal, jangan sampai ano. Tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wataala, husnul kholq kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini yang perlu kita perhatikan. Demikian saja, kurang lebih. Namun maaf, ya. yang benar berkat Allah Subhanahu Wataala. Terima kasih saya sendiri. Semoga Allah memahami kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.